A hétköznapjaim éjszakánként álmatlanul hánykolózom, évek óta foglalkoztat a kivándorlás gondolata. Mikor hallatok végre egy olyan rádióműsort, amely független, tabumentes, szabad szellemű, értékközpontú, tudatágító és intellektuális? Ön szerencsés ember, már is nyert? Valóban, egy álom valóra. Boldog vagyok, hogy nyereményemen a félországgal osztozhatom. Kezdődik a szélső közé. Ez a szélső közép pénteken a hét, mármint a munkahét utolsó napján reggel annak érdekében, hogy a közbeszéd széles nagy gátjait, amelyek határolják azt egyre kijebb és kiebb sikerüljön tolni, hogy azok a határok, amelyek amúgy sem léteztek eddig a számunkra, azok végképp eltűnjenek. Legyetek ebben a partnereink a 0 30 30 30 88 es SMS számon, amelyek Eredményeként én mindenféle sms fogok olvasni, amit itt a SMS-falon képesek vagytok megjeleníteni, valamint a 2234881-es telefonszámon. Annak érdekében, hogy az éterhullámain megvalósuljon végre a betűs média demokrácia. Ja, a nagy BKV ellenőr... Mi, mi ez, amikor felvonulnak, erődemonstráció? leszhetjük így egyébként. Na a nagy elődem hát. amikor, És amikor így bujkálnak és így, hirtelen előkerül az akarszalag valahonnan, ki tudja, és akkor fölrakják, és akkor az emberek így hirtelen, hogy is mondjam, rész támad a pajzson. De tényleg ezt érzik. És az az ember, akivel kapcsolatban az imént még egyfajta szolidáris, baráti, már-már testvéri kapcsolatban voltak ott a buszon, Osztály osztályellenséggé válik és, és kezdődik hajsza. Na hát indul az erődemonstráció, minden uh, fontosabb közlekedési csomóponton, ott vannak a BKV ellenőrök, és azt mondta a BKV illetékes, hogy, uh, hogy nem fog csökkenni, hanem csak fokozódni fog a nyomás, mert hogy baromi sok a blitz elő, valami 20%-a az embereknek egy, semmit nem fizet a BKV-n való utazásért, és azt mondta, hogy itt, uh, itt semmi sem szab gátat a BKV rendteremtési akciójának, hiszen egy BKV ellenőr két nap alatt kitermeli a maga fizetését, tehát 28 nap alatt már, már profitot termel a cégnek, én meg így azon gondolkodtam, miközben... A Kettő nap alatt? Tehát az év, mondjuk az átlagosan azért 20 napot dolgozik egy, egy, egy ember egy, egy hónapban, nem? Átlagosan? Kb. Kb. Kb. Tehát a 20 napból két nap alatt kitermeli a saját fizetését, és 18 napon keresztül termel tiszta profitot a cégnek? 18 napon keresztül. És így van kevés BKV ellenőr? És, és, és, és, és, és Jó, hát a, a érthetetlen a dologban az az, hogy ezek a srácok, már mint a BKV menedzsment, ez így folyamatosan sír, meg kuncsorog a kormánynál, meg a fővárosnál, hogy nincs elég pénz, adni kell a működésre, miközben hát itt van egy, egy konkrét helyzet, például Londonban minden egyes metró megállónál van legalább négy-öt ember, aki ott ellenőriz, mert pedig ott nem olyan egyszerű bejutni, mint Magyarországon, ugye, hanem le kell, le kell Húzni azt a kódkártyát. És mégis ott vannak folyamatosan a az ottani BKV ellenőrök, csak, csak, csak sokkal, hogy mondjam, kulturáltabb fellépésű figurák. De hát, de hát ki nem kulturáltabb. Ha ezt az összeletést alkalmazunk, nem csak a BKV ellenőr, akit büntet valószínűleg az is kulturáltabb, nem? De de tehát, hogy mekkora közgazdasági zsenialitás kell ahhoz, hogy végre belátta a BKV 16 év sok-sok 10 milliárdos vesztesége után, ami, ami persze mondjuk igazából nem veszteség a cégnek, hiszen a mi adóforintjainkból azt belerakják mindig, hogy belátták azt, hogy hát itt van egy terület, ahol, ahol érdemes esetleg fejleszteni, hiszen, hogyha ne adj Isten kétszer annyi BKV ellenőr lenne, akkor, akkor mit tudom én a, prof, a profit, ha vagy meg a. 16-szorozódna mondjuk Mondjuk meg 16-szorozódna az, az összeg, amit ők megtermelnek, és azért az nem egy rossz befektetés. Főleg nekünk nem, akiknek majd nem kéne szanálnunk, szanálnunk a BKV-t. Jó, de, de tényleg félelmetes körben a bkv valamikor volt Cikk, hogy, hogy minden csökkent ugye az a, a különböző új kormányrendeletnek köszönhetően, hogy az autópályaépítés így minden olcsóbb lett, kivéve egy dolog azt tartotta magát, a metró felújítás, illetve az új építés, az, az folyamatosan növekszik sőt, hát ugye a metró felújítást azt a, a jó nevű Strabag e, csinálja és, és, Strabag, és nyernek folyamatosak és mindenhol Igen és, és ebbe a strabaga a jó példa arra, hogy valójában nincsen két gazdasági vagy két gazdasági elit, vagy két gazdasági konglomerátum, csak egy van, és az az egy, az mind a két helyen ott van. Tehát ott volt az SDS rögött, akkor beszélhetünk strabak Demokraták Szövetségéről. Csak azután a Magyar Nemzet, meg a a Hír TV nagyon-nagyon sokat cikkezett erről, és akkor hirtelen megjelentek a Hír ben is a strabak hirdetések, meg megjelent a Magyar Nemzetben is az egész, nagy egész oldal a Strabag kampány Különbö különböző elemei és a legelképesztőbb jelszavakkal vagy jelmondatokkal tehát volt valami ilyesmi kampány, hogy ne szólj szám nem fáj fejem vagy a hallgatás bére vagy valami ilyesmi volt De nem viccelek, ilyen hirdetések jelentek meg a magyar Ezt nem, nem láttam. nagyon durva tehát gyakorlatilag a hirdetések szövegében utaltak arra hogy ez most... Az, milyen érdekes, hogy ebben az újságban már nincsen szó a strabagügyről? Milyen érdekes, hogy megszűnt ez a strabagozás? Milyen érdekes, hogy ez a, ez, ez a kibontagozó félben lévő botrány ez így, így, így, így holtában, vagy így, így, így, így, így, így csirájában elhalt? Ja, akkor tényleg ez így nagy botránynak indult, én is emlékszem rá, hogy, a, hogy egy időben ment a folyamatos uh, strabagdemokraták szövetségezés, mert ilyesmi. már hát strabagnemzet van. Ha, és, és tényleg is me, megindult, de az az érdekes, ugye, hogy, hogy, hogy, hogy ez a cég ez törekszik a legalitás látszatára. Tehát, hogy én nem hiszem, hogy úgy. Alapvetően lenne értelme nekik a vel meg a magyar nemzetben hirdetni, mert gondolom én azért általában, hogyha akar az egyszerű állampolgár építeni két-három kilométer strádát, mert, mert éppen ez a hempje, akkor azért nem a magyar nemzetben, hó, na, itt egy jó kis stráda építő cég akkor ezekkel fogom csinálni. <súrg> <súrg> tehát, hogy, hogy, hogy te, teljesen irracionális dolog a hirdetés. Val valahogy máshogy kellett volna ezt megoldani, de ők így törekednek a látszatra, megmondták miért nem, milyen jól, jól hangzik, hogy a srabag nevet népszerűsítjük, mert akkor az emberek annyi jót fognak gondolni, és, és, és ne agy isten, hát nyerünk néhány ügyfelet, például, hogyha valaki fel akarja újítani a maga kis metró hálózatát. Na, lakosságot érdemes kell a hírvetésekkel bombázni, hát mindenkinek vadott, hogy egy kis metrója, amit felújítana, nem? Mindenkinek van hogy egy kis autópályaszakasza, amit, hát így nyilván időkét karban kell tartani, hát ki másra bízna ezt az embert, kire is bízzuk? Na, Éppen áthagyjuk, most nem gondolkodom, ezen olvasok egy kis újságot. Hmm. Strabag, hmm, ez egy jó megoldás lehet, válasszuk őt, nem? <gül> jó, e, jó, hát ez egészen durva. M másik durva, ha már így Budapestnél tartunk, azt hallottad az a új botrányt, a szol szolid polgárháború és honi közállapotoknak az újabb felvonását. Nem a 16. kerületben a Fideszes Képviselőtestület felszólította a két díszpolgárát a kerületnek, nevezetesen Novák Dezsőt és Persány Miklóst, ugye Novákot a válogatott is egykor, egykori válogatott, meg olimpiai bajnok futballistát, meg a Persányt, aki most köz milyen miniszter, környezetvédelmi miniszter, hogy mondjanak le a, a, a címükről, Méghozzá azért, mert ugye Novákról kiderült, hogy ügynök múltja van, illetve Pe Persány meg azért, mert politikai szerepet vállalt. Micsoda! Mondjuk érdekes módon azért a fideszes polgármester ezt nem szavazta meg ezt az előterjesztést, és most Tarlós lement a 16. kerületbe és próbálta meggyőzni az ottani fideszeseket, hogy hagyják, ebbe ezt, hagyják abba ezt a baromságot. De miért? De mi, azért mert valaki ügynök volt, azért miért, tehát most ez, de annyi mindenki ügynök volt, hát egy csomó ilyen botrány volt ezzel kapcsolatban, tehát és mikor voltak ennek a dolognak jogi konzekvenciái, hát nem, nem inkább arról van szó, hogy hát ez így erkölcsileg rossz fényt vet rá, és akkor ezért ez egy, ez egy olyan dolog, amivel, ami még mindig emlékeztet minket, az el nem számolt múltunkra, stb. Mert hogy eddig mindig ilyen, ilyen vonatkozásban merült ez fel, nem abban, hogy mondjon le, ügynök volt, Uh, hatte m jó, szerintem mondjuk a novák az, az mindenképpen mondjuk egy más kategória, mert ott lehet azt mondani, hogy, hogy ezek a fideszes politikusok, ezek mélységesen, mély, erkölcsi és nagyon szilárd erkölcsi alapon álló emberek, amit nem tudunk, és akár lehet így is, akik egész egyszerűen fájdalommal töl tölti előket ez a, az a tudat, hogy a kerület díszpolgára egy olyan ember, aki korlaborált Kádárnak a rendszerével. Ilyen, mondjuk, esetben mondjuk nem értjük meg, hogy Mikola, aki annak idején mondjuk a hazafi és népfrontnak volt az alelnöke, hogyan kerül például a ilyen magas pozíció. Hát az, az, az a kérdés, nem hogyha nem ez, ezek a szilárd és, és nagyon-nagyon kemény erkölcsi alapok megvannak, akkor hogy, hogy vannak ők a Fidesz képviselő testületének a frakciójában? Ja, ja, ja, <gül> meg hogy a, akkor a hírtévén mondjuk a, a Csintalan miért vezet műsort, aki nem is egyszer, de kétszer váltott köpnyeket miatt már a rendszerváltás óta is, akkor mondjuk hogyan értelmezzük Pintér Sándornak a szerepét a Fideszben, hogyan értelmezzük? mondjuk Martonyi Jánosnak a szerepét a Fideszben, hát ők mind volt komcsik, tehát nem, de nehéz. Hát hogy sőt, hát, hát Martonyi az ugye mi, mi volt ő egészen pontosan? Ő a külügyminisztériumban van, van, volt helyette, külügy... külügyminiszter helyettes. Igen, nagyon-nagyon állampi... magasra vitte. Ja, és 89-ben be azt hiszem az mszmp ben Hát, hogy egy egy későrérő típus volt. Na mindegy, de, de a Persányal kapcsolatban tehát, hogy azt mondjuk, hogy ez még rendben van jó, hát nekik nem tetszik a Novák, és azt mondják, hogy, hogy a kerület az, az, az nem tud felvállalni. Hát ez a 16 16. kerület, ez már csak egy ilyen kerület, nem tud felvállalni egy egy Novák Dezsőt. Viszont, viszont mi van ugye tersányal? Mert vele szemben az az indoklás és az a kifogás, hogy politikai szerepet vállalt. Most elvileg, amennyire én tudom, a 16. kerületnek a vonatkozó rendelete nem mondja ki, hogy a díszpolgár, miután megkapta a díszpolgári címet, soha többet közéleti funkciót nem tölthet be. Tehát Szerintem elég nevetséges lenne, hogy mondjuk Nelson mandela a jó pár város avatta Nyugat-Európába díszpolgárrá, és amikor őt megválasztották a dél-afrikai köztársaság elnökének, és kiszabadott a börtönből, akkor mindegyik felszólította volna, hogy kedves Mandela, adjad vissza, arról nem volt szó, hogy te politikai szerepet választ, mert, mert, mert, mert mondják azt, hogy Persánnyi Miklós egy rossz környezetvédelmi miniszerepben tök igazuk van, de hát nem azért kapta Persányi a, a díszpolgári címet, mert hogy ő egy jó környezetvédelmi miniszter, hanem gondolom azért, mert mint állatkert igazgató, a sokat tett a kerületér, vagy, vagy sokat tett, nem tudom én miért. De, de most amiatt valakitől elvenni a díszpolgári címet, mert ő az MSP kormányban szerepet vállalt, a, akkor felvetődik a kérdés, hogy ugye mi a következő szint. A következő szint például a Kossuth A következő szint az összes ilyen típusú állami kormányzati kitüntetés és, és hát most így belegondolva ugye, hogy, hogy olyan politikusok ülnek mind a két oldalon akik imádják az ilyen, az ilyen küzdelmeket akkor szerintem ebbe az országba rövid időn belül nem lennének se önkormányzati díszpolgárok, se kosúdíjasok se semmi, mert, mert valakinek valami fájnak tehát és azt gyorsan vissza is vetetné. Robi, kisiklattad az esti gyorsok, nagy voltál írja, zsela. Nocsak, nocsak, már reggel is vagytok, meddig tart ez a paradicsomi állapot, kérdezi Zoli, de egy másik SMS író már válaszolt is az SMS falunkon, egy nagyon-nagyon életre -nagyon életrekelt és önjáróvá vált az SMS fal. Fiala, ma 50 éves. Nincs itt, mert pihen, de boldog születésnapot neki. Írja az, az SMS-t. Boldog, boldog születésnapot, kedves fialagy. boldog Mindent tagadok. Én fizetek a BKV-n. 2005. szeptember óta majd 10.000 forint büntetést fizettem ki. Pedig mindig fizettem, ha találkoztam velük, írja Viktor. Sziasztok! Most hallom, hogy szombaton délután is fizetni kell a parkolásért. Tudtommal a táblákon az van a vagyon írva, hogy szombaton 12 óráig. Mi van, ha nem hallgatok rádiót? Üdv, Macskó! Macskó meg, a, meg a, az mint mintha csak kitalálták volna, hogy mi lesz a mai tematikánk. Mintha csak kitalálták volna, hogy ma milyen top listával készültünk számotokat. Olyan tízes listával készültünk, ami azokat a cégeket, intézményeket, veszi gorcső alá, amelyek megkeserítik az életünket, amelyek valamilyen módon basztatnak bennünket normális, egyszerű, adófizető, szabályukat betartó állampolgárokat, olyan intézmények, amelyek állandóan ott vannak a sarkunkban, a nyomunkban, különböző utasításokat adnak, különböző elvárásaik vannak, általában értelmetlenek, és, és nagyon nagy részt igazságtalanok, és borzalmasan megkeserítik az életünket. Hát a Centrum Parkolási Kft. az, az pont ilyen. Mondjuk ott akartam elmondani a listán, de azért, hogyha már felvetődött, azért így megegyezném, hogy ez érdekes cég ez a centrum, hogy, hogy igazából mi az, amit ők csinált, tehát mi, mi az a szolgáltatás, amit ők nyújtanak nekünk budapestieknek, mert ugye a mi pénzünkből megépültek az utak, meg a járdák ahova parkolnak az autók. Utána jött a Centrum Kft. És, és ő is beruházott, ő is hozzárakott a dologhoz. Felállította ezeket a kék szörnyűségeket, ahol, ahol neked be kell dobni a pénzedet. Ők ennyit raktak hozzá. is nem rossz, tehát, hogy, <gül> hogy a, a, körülbelül olyan, mintha az ember mondjuk a, a telkén építene egy úszómedencét, de, de rendesen odaállna az zásóval, kapával, Megépítené, bebetonozná, lebetonozná, feltöltené vízzel, mindent a saját költségére. Jó pár évbe ke kerül, amire ez megtörténik, és utána. Végre az első kellemes nyári napon kimegy, hogy csobban egy nagyot a vízbe, és akkor egyszer csak ott látja a Centrum Kft. valamelyik alkalmazottját, ahogy éppen szereli fel, hogy fürdés 150 forint 30 percenként. <gül> és, és akkor adda kell örülni, hogy egy idő után a Centrum Kft. az biztosítani fogja, hogyha már ott, ott van annak az udvarodban, és a te medencédre pénzt szednek, hogy te akár SMS-ben is befizetheted az összeget, és, oh, nem, és, ne, és, ne, és nem, nem kell, nem kell magadnál apró pénzt tartani, hogyha éppen fürödni akarsz a medencédben. Ha egy elvtárs kiszolgálta a régi rendszert, kérdezi Géza, és annak szellemiségét azzal egyetértett, magáénak érezte, akkor annak a politikai nézete mitől fog megváltozni egy rendszerváltástól? Tehát a jó tündér megígészte, kérdezi Géza. Hát ez rendkívül érdekes, de mondom, ma már az is csoda, hogyha találsz egy olyan politikus, tehát kvázi ma már az számít hiteles és korrekt politikusnak, aki csak egyszer váltott köpögyeget. Tehát csak egyszer váltott köpögyeget. Mondjuk mit tudom én Orbán Viktorra azt mondják, hogy ő korrekt és koherens, mivel hogy egy liberális antiklerikaista figurából egy ilyen keresztény-konzervatív népnemzeti hősé vált. Tehát csak egyszer. Vagy mondjuk vegyük alapul Gyurcsányt, aki annak idején egy hithű ifjú kommunista volt, mára pedig egy, egy neokonzervatív üzletember. De ő is csak egyszer váltott köpögyet. És azt lehet mondani, hogy így lehet követni, le tudjuk követni, mert hogy így a, a tekintetünk az most már hozzászokott, most már hozzászocializálódott az a, a, a váltáshoz, De mondjuk mondom, a csintalant a például nagyon nehéz lekövetni, mert hogy ő először ugye már egy hithű kommunista volt, egy, egy kommunista pártmunkás. És ebből vált, egy, egy biznis méghozzá egy nagyon jó üzletelő demokratikus értékek iránt végtelenül elkötelezett, baloldali politikus üzletember. Majd pedig amikor ezek a bizniszek nem jöttek be az MSP oldudvarában, hanem mindig valahogy mások kapták az állami megrendeléseket, mindig valahogy másoknak csorgott ki az állami pénz, mindig valahogy valaki más kapta meg az állami adókedvezményeket, akkor ő hirtelen úgy gondolta, hogy ő mégiscsak egy nemzeti konzervatív Értékekben hívő ember. E, hagyjuk ezt a baloldaliságot, igazából ennek, e, ennek ő nem látja a valódi társadalmi hasznát, és e, hirtelen feltűnt a hírt Tehát a kétszer kifordított köpönyeg az már tényleg olyan, hogy valahol elvész az ember. Tehát így egyszer kifordult a köpönyeg, ő még ugyanaz. Igen, ezt már megtanultuk, hogy az egyszer kiforduló köpönyegből előkerülő csintalan az még ugyanaz. De a még egyszer kiforduló köpönyek, és az az érdekes, hogy a második fordulat után sem az első állapot áll be, hanem egy teljesen autonóm harmad. És lehet, hogy negyedszer is ki lehet fordítani azt a köpönyeget, és még mindig valaki, akit addig nem ismertünk lépelő belőle, tehát ez a félelmet az, hogy nem csak 90 fokot meg 180 fokot lehet fordulni, mert hogy így igazából egy ilyen újabb, újabb és újabb dimenziók lépnek be akkor, amikor forog az a köpönyeg, nem? Hát, szerintem, most ez a csintalon, az uh, baloldal baloldalinak vallja magát a, a, a hirtévés műsorában is. Ő azt mondja, amiben szerintem azért jelentős mennyiségű igazsága van, hogy, hogy ez az MSP ez nem egy baloldali párt. Neki, mint baloldali embernek, nincs, nincs keresni valója a Gyurcsány Ferencek, Meggyesi Péterek, és a, és a neoliberális, neokonzervatív ideológiát támogató uh, uh, párt sora és ezért inkább, inkább azt mondja, hogy, hogy egy bal, ma egy baloldali embernek tisztább és, és jobb választás a Fideszre szavazdik. És Tehát. a milliós víkós bizniszek, azok nem zavarták meg a baloldaliságát annak idején? MSP közeli kis, mm. kis, kis ügyeskedések? Ez de nem? Nem. tehát hogy De nehogy már ezen hűjt minket, hogy ő baloldali, hát ugyanúgy részt vett ezekben a sumákolásokban, csak valahogy, valahogy nem ő kapta megrendeléseket, és ezért lett telege. Hát ő, ő neki nem jöttek be az MSP s bizniszek, és ezért van most a hírtévén. ezért ezert állt. A baloldaliság, meg a jobboldaliságnak semmi köze ahhoz, hogy az emberek akárban, akár jobboldaliak szeretik a pénzt, és hogyha mondjuk Magyarországon, ami azért tényleg sok tekintetben banánköztársaságszerű állapotokban Létező ország, világos, hogy a kormányhatalom közelében az embert sok olyan típusú kísértés éri, hogy, hogy legalábbis megpróbálkozzon azzal a gondolattal eljátszani, hogy igen, neki érdemes belevágni és, és csinálni egy céget, csinálni pár száz vagy pár milliárd forintot, hiszen nézzed, ott van a Gyurcsány Feri, ott van a Kóka <tos> Jani, <tos> ott van az Orbán Viki, hát mi mindegyik, mindegyik gazdag ember lett, mennyivel vagyok én rosszabb, mint ők, én is meg tudom csinálni, én is szeretnék szőlőt, bányát, internet, nem tudom, céget, meg milyen van Gyurcsánynak? Gyurcsánynak milyen van?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 Romantikus órák a szerelem jegyében. Itt még a listárt találhat. Na ezt nem. A szélsőközép nem testi, hanem szellemi társadalom. Hihetetlen, hihetetlen, hogy mennyire eltűnt hobó, de komolyan mi így kilúgozták így a, a mainstream magyar zenei életből. Tehát ha. így se, se, se a viván nem lehet látni, ez komoly lehet, hogy egy tudatos távolságtartása nem. jobban nem is csinálhatná, mint hogy távol marad ezektől a fórumoktól egyébként, de ő fölötte is áll ennek. Tehát szerintem ő már ikonná, ikonává, ikonyává nem esült a magyar Rogzenének, ha úgy tetszik. Én egy borzasztóan művésznek tartom egyébként. Jó, de, de, de, de valaki, tehát hogyha egy zenész az akkor tud uh, hatni, akkor van értelme annak, hogy őikon, hogyha hallgatják, hogyha megismerik. Tehát, hogy így szerintem így hobót 20 év alatt már nem nagyon ismerik ebben az országban, mert a kereskedelmi rádiók azok uh, nem játszák igazából. Tehát most, most tohább helyzetben van, mint Zámbo Jimmy. Ped pedig G Jimmy sem volt ne, könnyűben. Nem, Jimmy szarabb helyzetben van, mert ők leeresztették a földbe, Hobó pedig itt él köztünk. Azért nem ugyanaz a kategória. Ö, jó, most az, az a zenei produkció, amit Zámbo Jimmy képvisel, mert, mert azt azért időről időre így a Star FM-en, meg nem tudom, néhány meg, meg talán a Schlager-en így lehet időről időre valamit hallani. De, de, de Hobó az hát nem, valahogy nem, nem fér be hát jó, mondjuk tényleg nagyon erős a, a mezőny, ami most van hiszen <gül> <gül> van például a Galambos Dorina <gül> van Galambos Dorina hát igen, hát Hobó is érezte egyébként, hogy ez a karrier egy ideig majd öcögni fog, amíg fel nem tűnik mondjuk egy Galambos Dorina és ki nem üt, üti őket a nyerekből tehát nyilvánvaló, hogy mindenkinek megvannak a maga természetes határai, hát ameddig terjedhet az ő az ő zenei autoritása, hát Hobón Galambos Dorina jelenti ezt a határt eljött ő és hát így, hogy mondjam, olyan volt hobó, mint a hold napkelte után. Tehát, hogy így, persze, a hold, hát így relatíve be tudja világítani a, a, a kis világunkat, amíg nincs honnan a nap. De ahogy följön a nap, a hold, mintha eltűnne. Pedig ott van, továbbra is csak egyszerűen nem látod, mert a, a napfényében egyszerűen eltűnik. Én annyira szeretnék egyszer ott menni egy ilyen típusú munkaértekezleten, amikor kiválogatják mondjuk a Viva TV-n, vagy valamelyik kereskedelmi rádióba a, a, a zenei arculatot, és akkor így mondják, hogy hát itt van itt van ez a hobó gyerek valaki felveti tehát így gondolom azért hogyha négyen jelenőten ülnek azért egyik csak felveti hogy milyen alapon hurrogják le tehát hogy mit mondanak hogy nem elég sláger vagy mi lehet azok én tényleg annyira de annyira szeretném ezt látni ez, ezt a beszélgetést. És akkor így mondják, hogy ne vicceljél már, öreg, hát itt van az új galambos szám, ezt hallgass meg, hát ez úgy zúz, ez úgy üt, mint az állat. Hol, hol, hol írt ilyet a hobó? Ez találat volt, most írja az SMS író. Robi Hobót, aki akarja ismerni, ne viccelj, Viva TV, az egy szemét. Galambos Dorinával együtt, üdv Géza. Ha nincs egy rendőrön azonosító, akkor honnan fogják tudni, hogy hová tartozik, és ki a felettesek kérdezi Zoli. E, pont ez a lényeg, hogy nem fogják tudni. Pont ezért nincs rajta azonosító, érce van? Tehát így, e, ez nem a probléma, hogyha nincs azonosító, ez az előnye az azonosító hiányának egy rendőrön. Hát ki szeretne számot adni arról, hogy hogyan ütött, vágott embereket, akik a földön feküdtek, vagy éppen telefonfülkében próbáltak telefonálni, de és összerugdasták, hát rossz volt a rossz helyen. A basztat kifejezés nem illik ebbe a műsorba, tesznek egy szemrehányást az SMS író. Te is így gondolod, mint a műsorszerkesztője? szerkesztője? Hmm, igen, igaza van az SMS írónak. Ó, oh, me a kulpa maximum. Sz Szörnyű volt a részemről. Hello, engem nem azok érdekelnek, írja az SMS író, akik ügynökök voltak, hanem azok a mocskok, akik beszervezték novákot hanem jogos egyébként a felvetés az ő részéről. Jó, világos, tehát... Nyilván, nyilván milliószor inkább felelős azért a bizonyos rendszerért az, aki novákot megbízta, mint maga novák. Jó, meg, meg önmagában azért baromi nehéz ez a kérdés, mert önmagában, hogy valakit beszerveztek, ez, ez még szerintem nem egy, nem, nem, nem egy erkölcsi megsemmisülés, mert, mert, mert valaki egy adott kényszerhelyzetben aláír egy, egy, mit tudom, például mondjuk csurka István, aki viszonylag részletesen beszámolt erről, ő elmondta, hogy börtönbe volt már X ideje, és azt mondták, hogy ha ezt aláírja, akkor, akkor elmehet, kimehet, stb. És ő azt állította, hogy nem ártott utána senkinek. És igazából csak Most ez a kérdés. Talán, igazából olyan dokumentumot, ami ami mondjuk az ő jelentése lett volna, vagy bármiféle jelentés, amin az aláírása lett volna. Hát igazából a beszervezési nyilatkozatát írta alá, és utána így nem jelentett. De, de, de, de az is kérdés, mert voltak sokan olyanok, akik úgy jelentettek, hogy, hogy azok nem voltak. Nem voltak. Jelentős dolgok. Jelentős volt, de mégsem. Mert hogy, de ő volt a jelentős, de maga amit jelentett, az nem volt. Ő jelentős. volt a jelentő. Igen. de nem volt jelentős, igen. Te, tehát, hogy nem, nem olyan egyszerű ezt a kérdést elintézni, azzal, hogy valaki beszerveztek és aláírta, akkor az mindjárt egy rongy meg egy gonoszember, ember, meg egy ajas ember. Azt az kell megnézni, hogy ártott e másnak. Tehát egy diktatúrában tényleg egyetlen erkölcsi kérdés van, hogy amikor a te a saját magadat, az életedet, az egzisztenciádat, mented, akkor azt hogyan teszed? Úgy, hogy sunyi alkukat kötsz a rendszerrel, ez még belefér, legalábbis én szerintem, vagy úgy, hogy más embereknek az egzisztenciáján életén átgázolsz. Ez már szerintem nem fér bele. Ja, és, de és, de igazából, de. és igazából mindenki kapcsán ezt a kérdést kell feltenni, és semmi mást, és, és utána van értelme egyáltalán beszélni róla. Ez egy jogos kérdés, tehát pont ez a fontos, hogy azzal, amit jelentettél, azzal ártottál-e másnak? Szerintem ez, a, ez az alapja Most, hogyha traktáltad ezeket a, ezeket a titkos szolgálatokat, mind Fals információkkal Vagy hülyeségekkel, vagy fölösleges dolgokkal Hogyha a jelentésben, amit írtál nekik Az van benne, hogy ma sem tapasztaltam Semmi gyanúsat, semmi elleneset, Hívtál jelentést, és akkor mi van? Kinek vele? Kiszolgáltad a rendszert, de hogy is, traktáltad őket egy csomó fölösleges papírmunkával. Ennyit tettél, nehogy már ugyanaz alá a megítélés alá kerüljön, mint az, aki emberi sorsokat vágott keresztbe azzal, hogy amiket leírta a kollégáiról, meg a barátairól, a ismerőseiről, vagy sokan még a családtagjairól is, a stázia legdurvába keletnémet titkos szolgálat, amely. Gyakorlatilag, ha jól tudom, beszervezett tíz emberből egyet. Tehát Kelet-Németországból tíz emberből egy stázi ügynök volt. Ez azt jelenti, hogy kilencet, kilenc embert tízem, egy tizedig figyelt meg. Tehát a, azt az országot tényleg szolgálat. a titkosszolgálat. Sokkal durvább volt, mint Magyarországon valaha. egyébként. Hmm. Jó, hát a németek mindig is precízek voltak, és nem csak a nyugat, hanem a kelet-németekre is egyaránt igaz. Következzen top tízes listánk, amelyet már megszokhattatok. A mai napon a tíz leggyalázatosabb intézményt fogjuk... Öh. Szépen gorcsó alá venni egyiket a másik után. Melyik az a tíz intézmény Magyarországon, amely a leginkább megkeseríti az életünket, amely a leggyűlöletesebb, amely a legundorítóbb, a leggyomorforgatóbb, a legtöbb bosszúságot okozza nekünk, ami a hétköznapjainkat a leginkább megkeseríti. Tehát annak a tíz intézménynek a toplistája következik, amit mi személy szerint a legundorítóbbnak tartunk. És itt kell elmondani, hogy minden eddigi listánk az végtelen lobby volt. Itt, itt sajnos kény. Kényszer, kényszer volt, hogy a szubjektivitásnak engedjünk, hiszen bennünket leginkább ezek a dolgok irítálnak és ezek az intézmények zavarnak. Aztán lehet, hogy, hogy, hogy emiatt tényleg igazi nagy pályások maradtak le a listáról. Ha van ilyen, akkor a 881 es SMS számon azt egész nyugodtan megírhatjátok nekünk, mint csak örülni fogunk. E a legöklendetesebb közintézményeket tartalmazó tízes listánk tizedik helyezettje a Stráda felügyelet. <gül> hát neked vannak tapasztalataid a Stráda felügyelettel? Hát, én, hát ez valami borzalom, amikor kapsz egy olyan levelet, ami arról szól, hogy te két évvel ezelőtt, tehát 2005, mint tudom én, június. 27-én délután 5 órakor itt és itt voltál szerintük, és úgyhogy most legyél szíves fizessél be nekik, mit tudom én 35 ezer forintot de csak így, két évvel ezelőtt és akkor te tudjad azt, hogy te két évvel ezelőtt valójában, amikor az autópályán itt és itt voltál, akkor te valójában vettél ö, matricát, és ö, hogy itt valami tévedés van, tehát Önmagában kitől lehet elvárni, hogy tudja azt, hogy nem, hogy két héttel ezelőtt, vagy két évvel ezelőtt, két héttel ezelőtt hol volt, és mikor is vette matricát, vagy nem, és ők ezt komoly képpen elvárják tőled, és a legkeményebben számon kérik rajtad, hogy te akkor is ott hol voltál, természetesen nem emlékszel, nincs más dolgod, mint befizetni a pénzt. Hát ugye meg, megint azzal uh, szembesülünk, hogy van egy uh, van egy uh, út, amit a mi forintjainkból megépítettek, majd, uh, majd fizetnünk kell a használatáért, de, de nem is az, az igazán érdekes, legutóbb uh, én, én nekem nincsen jogosítványom, tehát hogy ilyen típusú direkt élményem nincsen, de legutóbb uh, valamikor három vagy négy hónappal ezelőtt láttam, hogy ez az autópálya felügyelet, ez uh, hát uh, nagy uh, média, kampányban kez, uh, média kampányban kezdett, hogy új szolgáltatás indít, ezen túl matricát nem csak a benzinkútnál vehet az ember, hanem telefonon, meg interneten is. És hát az ember azt gondolja, hogy tök normális dolog, interneten lehet venni, az ember felmegy, a bankkártyáját lehúzza, és, és általában ugye az internetes vásárlásoknak az az előnye, hogy miután nincsen élő munka, nincs nem kell kinyomtatni a matricát, nem, nem kell leszerződni a különböző kutakkal, hogy ők ezt a szolgáltatást áltatást nyújtsák, tehát nincsen élő munka, általában olcsóbb is. Ezek után elmondja a kommunikációt vezető kommunikációs fenomén, hogy, és, és hát azt is el kell mondani, hogy mindösszesen csak 100 vagy 150 forinttal drágább, mint a kútnál megvenni. És, és, és én, én komolyan, tehát, hogy én nem, nem ismerek olyan szolgáltatást, amit az ember, ö, hogyha interneten is megrendelhet, az drágább lenne, mint hogy, hogy, mit tudom én például csak így belegondolok hogy, hogy, a hogy, hogy, járatok, ott ö, azért tudnak. Ö, nagyon olcsó jegyeket többek között biztosítani, ennek sok oka van, mert, mert nincsen iroda, amit fenntartanak, ne, nincsen effektíve jegy, ugye csak az ember kap egy internetes interneten az e-mailjére egy számot, hogy, hogy ezt kell bemondania majd a kapunál, és ennyi az egész, és ezzel egy csomó pénzt spórolnak meg. És, és itt meg drágább, ha az internet. Meg drágább. Tehát, <gül> hogy, <gül> hogy, hogy, hogy a világ. Itt, hogy csak pár száz forinttal. Tehát, hát, hogy ez a, ez a, ez a spíci ajánlott neked. Akasz csak pár száz forinttal többért vásárolni, akkor ne a benzikuthoz menjél, hanem interneten keresztül. Hát ez lenne a lényeg az internetnek, hogy így olcsóbb, így lehet csökkenteni a költségeket, és így még drágább. És csak pár száz forinttal. Tehát ők ezt értették meg az internetből, hogy ez azért jó, mert még több pénzt lehet valami. Nem azért, mert racionalizálni lehet a költségeket, és kevesebb pénzért lehet szolgáltatni, és így nagyobb, így lehet nagyobb profitra szert tenni. Nem értik ezt az egészet. Nem, nem? És tényleg az a baj, hogy ugye azon lehet vitatkozni, hogy természetesen aki használja az autópályát, az rontja az állapotát, mint tudom én, csak neki jó, valamennyit járuljon hozzá, oké az ember elfogadja, de akkor az az állami cég, amelyik ezt bonyolítja, működteti, szóval az szerint egyébként. Próbáljon, próbáljon legalább eh, minimális tisztesség fellépni az ő üzletfeleivel szembe, és, és, és tényleg ne, ne olyan legyen, mint egy maffia vezér, amelyik, a, hogy mondjam, a, amely, amelyik kizárólag olyan alkukat ajánl neked, ahol, ahol valahol a lelkedet, a, a minden jó, korrekt meggyőződésedet elveszíted. Ez volt tehát a tizedik helyezett a legförtelmesebb közintézmények tízes listáján, maga aztán. Már nem csak közintézmények, hanem intézmények, szerintem ez a jó. Mozgó, szó. lesz itt mindenféle intézmény. Igen, és mi? fog kerülni minden. Mert hogy igazából nem a tulajdonnak a formáját, hanem a mirángy gyakorolt bosszantó hatást vettük alapul. Number 9! Na én pontosan ugyanezt érzem, amikor előkerül a BKV ellenőr, és előkerül a kis karszalag. Kilencedik helyezettünk a BKV. <gül> Jó, tényleg a, B a BKV az borzalmas cég. Tehát eh, en engem most csak egy vonatkozás szeretnék felidézni. Utazok a BKV-n, jön a karszalagos ember, eh, megbűnt, tehát, eh, eh, mert, mert nincsen nálam jegy és, és én... Eh, eh, Mondom, hogy hát otthon van a bérlet, mit kell csinálnom, azt mondja, hogy semmi gond, menjek be az akászfa utcába. Uh, megnézem, az Akászfa ami az valami hatig van nyitva. jó, ez kb. pár évvel ezelőtt volt, ja, ha, hatig van nyitva rá. Uh, hát uh, ugye nem könnyű az embernek, mert dolgozik, no, normális ember ugye dolgozik ebbe az időtájt, mégis valahogy megoldom, elmegyek az akászfócába, utcába, bemutatom a bérletemet, itt van, jogszerűen használtam a szolgáltatást, gondolom, hogy akkor minden rendben. Ezek után így azt mondja nekem, hogy uh, 500 forint. De mondom, hogy hát... Uh, Mondom, elfelejtettem, tévedtem, ezért megműhődtem, hiszen be kellett a város szívébe mennem... Olyan időpontban, amikor úgy általában nem lehet közlekedni a városban, többek között azért, mert nincsen négyes metró, meg ötös, meg hatos metró. Én, én bejöttem, bemutattam, hogy jogszerűen használtam, miért akarnak megbüntetni, milyen alapon kapom a büntetést. Mondja, hogy ez nem büntetés, ha nem micsoda. Azt mondja, hogy hát ez a kez, az ügyviteli költség <gül> Na, jó, jó, hát az akkor meggyugtat. Hát akkor, akkor be, befizeti az ember. Van vajon olyan hallgatónk, aki nem érezte még azt, hogy rohat, mocskos BKV! Vagy a, aki nem érezte még életében azt, hogy. És hogy monopol helyzetben vannak igazából megkerülhetetlenek, hát vagy BKV-szol, vagy megrohat. Nem? Nem erről van szó. Jó. Hát... De, na mindegy, tehát ez a bék, és, és eközben meg az ember más se hal, mint hogy sírnak, és hogy is újabb és újabb 10 milliárdokat követelnek, és, a, és az egész rohad le, nem működnek, kidőlnek a villamosok. Én, én, én komolyan mondom, tehát, hogy még egy ilyen céget Európában olyan, de olyan nehéz nekem elképzelni. A nyolcadik helyezett. Nyolcadik helyezett a bank. És itt most mindenki helyettesítse be a saját bankját, mert hogy oly sok van, amennyire sokfélék mi vagyunk, annyira sokféle banki konstrukció közül választhatunk, annyira sokféle bankot bízhatunk meg, pénzügyeink kényelmes, de biztonságos intézésével, a bizalom körei a bankok igazából. Itt van például egy SMS író, aki pont az internetnek a nagy előnyére hívja fel a figyelmet, amely a bankok terén is megkönnyíti az életünket, és megjobbítja, és ráadásul olcsóbbá teszi. Én az OTP-nél az interneten intézem a banki ügyintézéseimet, írja az eset Ezért a havi 250 forint helyett havi 1250 forintot fizetek. Annyit? Akkor hát ugyanez a konkrét helyzet. De még ha, Jó, amikor egy ilyen egy cégtől, mint a Strada felügyelet, az ember elvárná azt, hogy vegyék már észre magukat, hogy az internet az olcsóbb tud lenni, mint a, mint a személyes ügyintézés még az ember azt mondja, hogy jó, hát ez egy ez egy, ez egy cég, de amikor egy jól profitáló hatalmas nagy bankról beszélünk. Hát a legnagyobb magyarországi bankról jó, jó. hálózatról beszélünk, ők nem veszik észre azt, hogy az internet az a költségek lefaragására, alkalmas és nem És Nekem is tök ugyanez a magomban és azért el kell, hogy mondjak, hogy itt a az OTP bank amely amelyikban körülben folyamatos problémáink vannak, mert, mert például a sorbanállás állás az, az van, hogy hihetetlenül reális. Van, hogy az embernek fél órát meg 40 percet kell várni, hogy a pénzéhez jusson. Vagy, vagy éppen be tudjon fizetni, hogy konkrétan úgy, akinek internetes számlacsamaga van, maga a díj, az több, viszont olcsóbban utal az ember, tehát hogy ezt az 1250 forintot elvileg egy csomó helyen megspórolod, az biztos, hogy általában nemzetközi összehasonlításban a magyar bankok azok baromi drágák. Tehát például mondjuk az ATM-eknél a készpénzfelvétnek a díja az az, rendesen meghaladja uh, százalékban a különböző nyugat-európai országokét, hát, uh, mert gondolom én mondjuk Magyarországon uh, nagyobb fizetést kapnak az ATM-autómat a szerelők, mint mint Nyugat-Európában, más nem tudok gondolni. Különben most volt hír, hogy, hogy valami napi egy milliárd forint a, a tiszta profitja a nyolc legnagyobb banknak. De, napi nem tudom, 12 de milliárd. Nem, de miért nem beszélünk azokról a förtelmes a hitelkonstrukciókról, amikkel állandóan bombázák a lakosságot, hogy mindenki vegyen föl hitelt, főleg ünnepek előtt, áruhitel, pénzhitel, mindenki adósítsa el magát, mindenki váljon Magyarországon a bankok adósrapszolgájává, lehetőleg mindenki fillérre nemcsak, hogy költekezzen ki, hanem a következő 20 évét, 30 évét lehetőleg az gyerekének a komplett gyerekkorát adósítsa el. Miért is ne? Hiszen jó, de várjál, de nevezzük el. meg konkrétan a Providence, nek van most nagyon-nagyon jelentős reklámkampánya, Előjön ahol nagyon előnyös ajánlat, hát az uzsorakamat téma körébe szokta, szerintem ezt legalábbis, mint tudom 300 évvel ezelőtt a büntetőjog utalni, ő azt mondja, hogy 250-450%-os THM. Uh, ez, ez, ez egy jó ajánlat most! <sítható> <sítható> és azok a reklámok, amik arról szólnak, hogy itt olyan egyszerűen megkapod a pénzt, mint hogyha a mcdonalds lennél. És a mcdonalds tudod, van, van, van az a Budapest bank reklám, hogy csak bele rakják neked egy ilyen kis, kis hamburgeres zacskóba és már kapod is. Ilyen egyszerűen, ilyen egyszerű pénzhez jutni. És ez milyen jó, hogy milyen egyszerű. Tehát, hogy az embereket ezt hülyíti be, hogy ilyen egyszerűen pénzhez jutok, hát egy kis pénzkén át a pénz mindenkinek kéne. Itt van, vegyed vigyád, csak nem veszed észre azt, hogy ezért cserébe már is rabszolga vagy. Ezért cserébe gyakorlatilag most arusítod ki az életedet, most lehetetleníted el a fiadnak a sorsát. Csak erről valahogy nem szólnak a reklámok. Köln, mert én azt nem értem. Látod hogy... vagy olyan graffit és ez leírja az egészet. nodrágot vegyél fel nehitelt! és ezt szerintem mindent elmond. Én... <laughs> Azt nem értem különben, hogy például itt lenne egy remek alkalom arra, hogy az állam egy, egy jópofa, jópofa szolgáltatási funkcióval azt mondja, hogy, hogy ő például segít nekünk összehasonlítani a mobil segít nekünk megállapítani, hogy me, me, hol vannak a legkedvezőbb konstrukciók mondjuk bankoknál is üzemelted egy ilyen honlapot, de, de valahogy ebbe az országban is senki nem érdekelt abban, hogy, hogy az ember tényleg reálisan tájékozott legyen, Mindenki abban érdekelt, hogy a, hogy a reklámmanipulációk működjenek, És kizárólag azok működjenek, és semmi más. És milyen pénzeket veszek fel a bankok, milyen címen, Hát könyörgöm, az hogy, az, hogy én kifizetik a pénzemet, amit rájuk bíztam, ők kezelik a pénzemet, ők forgatják a pénzemet, és az, hogy én szeretném visszakapni a pénzt, tehát szeretnék, szeretnék hozzájutni a saját pénzemhez, ami most is az enyém, nem az övék, nem, ki, nem kifizetnek engem, csak éppen, hogy hozzá jutni a saját pénzemhez, ezért ők ilyen pénzfelvételi díjat vesznek fel, meg ilyesmit számítanak föl kíváncsiak, hogy mi nem számítunk, számítunk föl pénzfelvételi díjat, akkor amikor ők veszik föl tőlem a pénzt. Mert ennek a pénzforgalomnak volt, volt már egy másik iránya is, amikor én odaadtam nekik a pénzemet, hogy kezeljék. Akkor nem volt arról szó, hogy ennek a pénznek, ha nem tudom én... Egy százalékát levonjuk, és azt, azt a pénzt én megkapom, mert hogy azt a pénzt nekem le kellett számolni. Ő ül velem szemben, és passzív módon figyeli, ahogy én leszámolom a ma pénzt. Én meg le elé a pénzt, egyenként én odavittem a pénzt, ezzel kockázatot vállaltam, hogy engem kirabolnak, stb. stb. Tehát kvázi én kezelem a pénzt. Én miért nem számolok föl kezelési költséget? De amikor ellenirányú a pénzforgalom, akkor rögtön kezelési költséget számolnak föl. Milyen alapon erre vagyok kíváncsi? Mindenért pénzt kérnek, gyakorlatilag nem szolgáltatnak semmit, és mivel hogy a szabályokat, mi mindig szívunk. A bankok a leggusztustalabb intézmények toplistáján a nyolcadik helyezést foglalják el. Vádlott álljon fel! A szélsőközép bűnösnek találtatott kulturális értékeink szidalmazásában, a művész társadalom alkotói méltóságának megsértésében fellebezésnek helye nincs. Ezt nem, de igen. Szépső közép a Magyar Kultúra válságáról. Hú, nagyon-nagyon sokféle intézményt reklamálnak, anélkül, hogy tudnák, hogy előkelőbb helyezéseink, helyzetjeink kik lesznek. Például írják, hogy posta rajta van a listátokon, de nekem a Svájcból érkező HIFI M-dobozát úgy tépték szét ezek a tetvek, mint jobb gyerek a segélycsomagot. Mit kereshettek benne, kérdezi Lát, Látod, megényezet. látod, azt én ezt mondtam neked, mert a Puzsér nem volt hajlandó felnakni a postát, mert azt mondta, hogy ez nekem valami három küldeményem volt, amit konkrétan eltűnt. E le le, le, lehet, lehet, hogy az, a, a, lehet, hogy az amerikai postán tűnt el, én mégis azt feltételezem, hogy valahol Magyarországon a, a jó kis intermezemet azt uh, valamelyik postás hordja, hogyha éppen <gül> nem egy hétvégén végén focizni. Jó, de hát egyébként egy órábis egy is eltűnt egész konkrétan a postán, és azt meg folyamatosan megcsinálják, hogy a lehető legdurvábban felbontják a, a csomagokat, még, hogy, még akkor is mert én akkor is látom, amikor így Euró, Európán belül jönnek, tehát amikor amikor elvileg nem is lenne vám, vám köteles, és mégis felbontják, jól, jól összegányolják, és utána berakják egy ilyen ronda zöld tasakban posta és azt oda az emberhez. Hagyjuk meg a várakozást, mert a várakozás a mi szövetsége. Jó, a de, posta a nincs, a posta. de a posta nincs rajta. Hát na jó, de nem voltál jó, mert nem voltál nem voltál hajlandó feliratni a postát. Pont a postát. De most hadd ne el, hogy kiknek kellett volna lekerülni erről a listáról ahhoz, hogy a posta fölkerülhessen. Reklamálják itt nekünk a fővárosi közterület felügyeletet. Kírják, <gül> hogy miért, hogy remélik, hogy rajta lesz a listán a főkefe. Jó, hát, botránykő, amit csinálnak, de hát könyörgöm ennek a listának, ennek tíz helyezése van le. hogyha majd egyszer fia egy hosszabb gyaralásra megy el, mondjuk a Marsra, vagy nem tudja, valami, valami hosszabb távú, nagyobb, nagyobb vállalkozásba vág, és nekünk több időnk lesz itt, megcsináljuk a százas listát, és akkor azra a főkefe is föl fog tudni kerülni. Jó, A főkefe ment tényleg azért durva, mert, mert erre a városra két dolog jellemző, az egyik, hogy nem lehet közlekedni, a másik meg, hogy olyan szemetes kutya szaros, hogy az elképesztő. És ott, ott, vannak, ott vannak a kukák, és így ömlik ki belőlük a szemét, így hogyha jön egy nagyobb szél, nem, nem, a, nem, nem a tornádó, hanem csak egy nagyobb szél, akkor így a tetejét, a tetejét kiviszi a szemétnek. És akkor az ott száldogál Budapest városában. Én nem is tudom, de szerintem még a keféhez tartozik a, a kátyuknak a befoltozása is. Tehát, nem tartozik tehát a... hozzájuk, hozzájuk, kéne, hogy tartozzon. Jó, hát elvileg a főkefének kellene csinálnia, és, és, és, és én még arra is emlékszem, hogy ha már szóba került a főkefe, <gül> hogy, hogy a főkefe volt az, amelyik terepjárót kölcsönzött Dembski Gábornak a, a nem is tudom, Horvátország nyaralásához. arra arra arra Arra van energia. <gül> de azt, azt gyorsan elítézik. Az, hogy a szemetet rendesen feltakarítani, hogy a kátjukat rendesen befoltozni, az valahogy nem megy. De, de hogyha kell egy telepjárót Próbáljátok meg, hát, ha nektek is sikerül. Ha annyira rossz a BKV, nem kell utazni vele. 25-30 éves buszokat vezetünk, mert a Köcsök Demszky elveszi az összes bevételt. Ti tudnátok nullából királykodni? Az, ellenőröknek meg percenk, az ellenőröket meg percenkét lekurvanyázzák, ez normális? Tájékozódj, mielőtt beszélsz, írja Csaba a buszsofőr. Jó, de, de csaba, nem a buszsofőr. Várj, hadd utasítsam vissza rögtön, hogy annyira rossz a BKV, nem kell utazni vele. Könyörgöm, ez Jó. egy közintézmény, ez a mi adóforintjainkból működik. Mi az, hogy nem kell utazni Jó. vele? Ez az enyém. Az enyém a BKV. Mi az, hogy akkor nem kell. Ha nem vagy vele megelégedve, nem kell utazni vele. De tényleg úgy beszél, mintha egy magáncégről lenne szó, és ő lenne a tulajdonos. Jó, nem kell a... igénybe venni a szolgáltatást. Szé... Mi az, hogy ha nem tetszik? Ha nem tetszik, akkor jobban kell csinálni. Erről van szó. Nem? Mi az, hogy nem kell utazni vele? Könyörgöm. De, de, de, de, de hogy már én legyek megtisztelve? De, de, de én azt nem értem, hogy mi, mi, mi, mi rakadtál kicsabba azon, hogy, hogy mi uh, nem, nem a buszsofőröket, vagy a BKV ellenőröket támadtuk, hanem azt a menedzsmentet, amelyik olyan állapotba hozta, és értelemszerűen a menedzsment és Demszki Gábor az nem szétválasztható, ebben az esetben sem. Tehát valóban, azzal van baj, hogy a BKV az rosszul üzemeltetett, azzal van baj, hogy pazarló, és azzal van baj, hogy ekközben meg nagyon szarszínvonalú szolgáltatást ad az embernek, és eközben meg szopatja azzal, hogy egyetlen helyen lehet a büntetés befizetni az Akászfa utcába. Gondolom, ti is hallottátok, kérdezi István, hogy mennyi a bankok napi nyeresége? 1,2 milliárd forint napi profit. 1,2 milliárd forint. De ez csak a nyolc legnagyobb banknak, vagy a hat legnagyobb banknak, valami a Nyolcadik helyezet, azon felül jönnek a kisebbek, nyolcadik helyezettünk a bankok. Miért Könyörgöm, ma már a bankok bekerülhetetlenek. ma már muszáj bankot választanod, ma már egy bankkal neked le kell szerződnöd, különben nem kapsz fizetést. Tehát ott tartunk, hogy a főnököd nem adja oda a kezedbe a fizetésedet, hanem kéri az átutalási számodat. És hogyha nem tudod megmondani a számlaszámodat, akkor nincs fizetés, mert kizárólag, csak és kizárólag banki átutalással fizetnek. Tehát most már arról van szó, hogy gyakorlatilag a bankok elérték azt, hogy te, ha élni akarsz ebben az országban, muszáj, hogy legyen egy banki előfizető, átutalási betét kell, hogy legyen egy bankkártyád. Már ott tartunk, hogy gyakorlatilag a bank már egy kötelező intézmény, ezért is vettük fel erre a listára. É, és még egy... Még lesz, ha nem szerződsz bankkal, erről van szó. És még egy adalék, tehát, hogy ha az ember ugye ba a, a, a, egy ba banknak az ügyfele. És, és szeretné használni azt a hülye kártyáját, hogy Magyarországon annyi, annyi de annyi olyan volt van, például mondjuk ilyen, inter, uh, ilyen technikai boltokban egész egyszer nem lehet bankkártyával fizetni, mert, mert valahogy, és, és azt gondolom, hogy ez egyrészt a cégnek, másrészt a banknak közös felelőssége, hogy sok helyen lehessen azt a hülye kártyát használni, ha egyszer már az ember fizet érte, a másik része, meg az ATM-ek, uh, ugye, hogy uh, sokan nem tudják uh, uh, Magyarországon. Én régen azt hittem, hogy, hogy ez egy közhely is, hogy mindenki tudja, de sokan vannak, akik nem tudják, hogyha olyan ATM-be veszel fel pénzt, ami nem a te bankot, tehát nem a bankkártyához tartozó ATM, ha, ha. Akkor, akkor kapsz egy uh, szol szolíd valami 3 4 5 forint körül eljárási díjat, és nem is ezzel van baj, mert van benne logika, de az, hogy ez, e, ez, ez a pénz, e, e ez ilyen mértékben már nincsen, tehát ilyen, ilyen mennyiségű pénz a fölvett pénzednek a DMT-n 50%-át kifizeted így csak azért, hogy odaadják. Jó, ne, nem tudom, de hogy to, jó, én nem tudom, hogy mennyi konkrétan az összeg, de az, hogy nincsen egy minden egyes ATM-en odaírva az, hogy hogyha te nem, nem mondjuk ERSZ, te OTP vagy, tehát nem a megfelelő kártyával használod, hogy az mennyibe kerül, azt szerintem igen, igenis, amikor én oda megyek, hadd tudjam már azt, hogy, hogy hogyan jutok, milyen feltételekkel az én hülye pénzemhez. Hihetetlen. jó, a bankok, a bankok nyolcadik helye az lehet, hogy még kevés is. Sziasztok! Új évkor új zenei szerkesztőt és több műsoridőt kívántam nektek. Mindkettő bejött. Kár, hogy az utóbbi csak átmeneti. A fiala interaktivitása kimerül abban, hogy három szó után rangcsapja a telefont, óriási a műsorírja. Olivér Dörre azt írja, hogy az intermezért nem kár, és én csak egyetérteni tudok. De a... Na jó, na jó. Az a az a, a toplista, amelyen most barangolunk, a legembertelenebb, a legvisszataszítóbb intézmények tízes listája, aminek... Mi az, nem az hogy az Intermezér nem kár? Mente a francba! Kifizettem, szeretem! <gül> <gül> ez hihetetlen, de most komolyan... A legtöbb bosszúságot okozó közintézmények... Döbel, döbel, döbel, ott legyen az a listán, ami a legtöbb bosszúságot <gül> okozza. Hát hihetetlen, de most komolyan reggel van is. Melyik az a tíz intézmény, amely a legnagyobb bosszúságot okozza nekünk. Ezt próbáltuk meg toplistába szedni. Tizedik helyezettünk a Strádafelügyelet, felügyelet. Kilencedik helyezettünk a Budapesti Közlekedési Vállalat. És nyolcadik helyezettünk a bank. Nyilván az a bank, akivel neked kellett szerződnöd ahhoz, hogy egyáltalán megkapd a fizetésedet. A hetedik te magad légy. A hetedik az te magad vagy, mivel hogy a te személyes állami tulajdonodról van szó, arról, ami a tiéd, bárhogyha ránézel, soha nem gondolnád, hogy a tiéd, bárhogyha belenézel egy pillanatra is, mintha csak, nem is a tiéd lenne, mintha csak semmi között nem lenne hozzá, teljesen elidegenedett tőled, valami olyasmit sugároz a pofádba, amiről az életedben nem gondolnád, hogy ez valójában te, a téged szolgál, és szó szerint téged szolgál, hiszen közszolgálati. Top listánk hetedik helyezettje a magyar televízió. <gül> mindig eszembe jut, de azt hihetlen, hogy a forradalom lenne, akkor mert, melyik, szép... melyik, melyik témén foglalnál, mert mire bejött a kik. Tényleg. Ezek, Ezek az, az, az ostromás, tényleg, hogy úszítják az embereket. Ez az évszázad folyénja egyébként. És <gül> azt az embert, aki ezt kitalálta, szerinted még mindig ott dolgozik. Én mindig azt a céget bízzák meg ezzel. Biztos vagyok benne, biztos vagyok benne, hát ilyen és, és bejött. Tehát az embereket sikerült rávezetni arra, hogy a forradalomval, akkor mit kell. Végre ami? nem egy hazug reklám. Tehát igen, egy igen. És ebből is látszott, hogy annyira nem számoltak azzal, hogy egy ilyen helyzet előállhat, hogy az, ami ilyen képeszen Mi csak vicceltük, mi nem úgy gondoltuk. Jó, de, de hogyha következetesek lennének, akkor, hogyha ön... Ha, ha... Ön zavarja az ízléstelenség. Melyik tévészékházat foglal? <gül> jó, jó. Ha, ha viszont már sok, itt viszont már sok jelölt lenne. Tehát itt azért jó. Az az mtv már erős jó, Ha én komoly forradalmat akarnék, akkor lehet, <gül> akkor hogy az RTI-t foglalnál. Egész konkrétan, de az, mert az, az a legnagyobb nézettség. Világos, de az, az is egy fontos kérdés, hogy melyik ízléstelenség zavar minket jobban? Az a közízléstelenség zavar minket jobban, amit a mi adóforintjainkból követnek el, vagy az, amit mindenféle cégeknek a magánpénzeiből követnek el. Hát értelemszerűen engem milliószor jobban irítál az a közéleti ízléstelenség, igénytelenség, busztustalanság, amelyiket az én adóforintjaimból követik el. Nekem az az elsősorban a problémam az MTV-vel, hogy még mindig nem döntött el, hogy ő most akkor közszolga akar lenni, vagy pedig egy szórakoztató kereskedelmi műsor, műsorokat felmutató tévé akar lenni, mert hogyha az előbbi, egyébként az előbbi, azt most már teljesen átutalta az M2-nek, és az M2 nézhető is egyébként, ez az érdekes benne, hát milliárdszor inkább, mint az M1. Na most, akkor, akkor tehát, legyen egy közszolgálati csatorna, és akkor én nem fogom sajnálni rá a pénzt. Fizessék meg a legjobb filmeket, vásárolják meg a legjobb brendeket annak érdekében, hogy mi Miközben szórakozunk, azért színvonalasan, kultúráltan tudjunk, kvalifikáltan tudjunk Juh, időt tölteni a televízió előtt. De, de Legyen mondok, alternatívája, kínáljon alternatívát a az kereskedelmi tévékel szemmel, és én nem fogom sajnálni a pénzt. Vagy pedig válaszol magának egy kereskedelmi struktúrát, de akkor egy félért csenekik. nekik. Akkor, akkor viszont azon a pályán, azon a versenytéren, küzdjön meg a kereskedelmi tévékkel és verje meg őket, akkor legyen egy profi menedzsmentje, termeljen ebből profitot és abból a profitból csináljanak szociálpolitikát a mi számunkra. Ez a másik lehetőség. De az, hogy a mi pénzünkből működnek, az, hogy elemésztik a közvagyont és ebből egy olyan tévét csinálnak, ami összetéveszthető a kereskedelmi televíziókkal, összetéveszthető a az RTL klubban meg a TV2-vel. ez most már csak egyetlen előnye van az MTV-nek az, hogy a filmeket legalább nem szakítják meg reklámok. Tehát, hogy még ez az, ez az egyetlen is utolsó, de a filmek színvonala hát már-már retekszik. Jó, mert hogyha ezt az MTV-ben komolyan gondolnák, hogy vegyenek, vegyék meg a legjobb brendeket, akkor hamarosan Steven Sigal összees, fandám Dam összees, Jackie Chan összees menne. Tényleg és, és, gondolod, és, és, és, és, és tényleg me nem. Csak befejezze a mondatot. És tényleg meg lennének győződve arról, hogy a legjobb rendeket vették meg, és a legjobbat adják az embereknek, a legszínvonalasabb szórakoztatást adják. Jó, de nem a mi pénz, pénzünkből. De, tettem, a azt, a de ők, ők azt mindig a mi pénzünkből. Most én az MTV-ről beszélek, hogy az, a mi pénzünkből jó engem különben a, azt tölt el félelemmel, mert, mert igazából... Én igyekszem nem szembesülni az MTV-vel, az estét megnézem, mert azt szerintem még viszonylag nézhető, és, és úgy különben nem, nem, nem nagyon követem a történéseket, de engem igazából azt háborítana fel, mert elvileg ez mindig felvetődik, hogy visszahozzák a tévielőfizetési díjat. Na most, hogyha nekem az adóbevallásomban tényleg egy külön rublika lesz az, hogy én még fizetek is azért a mocsokért, amit nem nézek, akkor... Ak akkor aztán tényleg nagyon-nagyon ideges leszek, bár már voltam nagyon sokszor nagyon-nagyon ideges, például Dömének mondom, amikor az intermezem eltűnt a magyar postán, <gül> és ennek semmilyen következmény elem lett, tehát ett, ettől nem volt még egyetlen ebben, aki rosszabbul érezte magát, sajnos. Sziasztok, írja az SMS író. Sajnos a mai téma nagyon teli találat. Rajtunk élősködnek, ki vagyunk szolgáltatva, fehér hullók vagytok a médiában, hajrá, írja Csaba. A BKV vezérkarát én is cserélném, írja egy másik csaba, aki buszvezető. Hmm. Örülünk, hogy a buszvezetőket is sikerült megosztanunk. A Tv2. De ez ugyanaz, ő ugyanaz. Igen? Szerintem, a, mert ő is Csaba volt is is viszont, buszvezető. Akar, jó, akkor viszont meg is. És egyetértettünk Csabával, de hát nem volt itt komoly nézeteltérés. A tv 2 percenként kírják, hogy a népszavazás 4-5 milliárdba kerül. Azt nem írják ki, hogy az államadóság napi 5,5 milliárd nő? Miért vajon, írja Laci, ez azért tényleg durva? Hogy, ez, hogy ilyen, ilyen kemény MSZP propaganda megy a TV2-n, tehát olyan ja, mennyibe kerül a népszavazás, és akkor ezt így írogatják nekünk. Tök jó. Sziasztok, három éve megszüntettem a bankszámlám, és bejelentettem a cégnél. Nézzet, néztek bután, ám jeleztem, hogy ott van a posta. Azóta odaérkezik a fizetésem, írja no csak Nocsak, nocsak, úgy tűnik ilyen is van. Te hallottál ilyenről, akinek nincs bankszámlája? Nem. Én se. Én se. Dr. Várda Ágnes írja, 5000 forintot vett fel a múltkor egy automatánál, és 500 forintot fizetett rá. Tehát 5000, 5000 ér 500, tehát 10%-át a pénzetnek kifizetett, hogyha nem a saját bankod automatájához mész. Saját bankod? Ó, bárcsak itt tartanánk, hogy saját bankunk lenne. Jön a hatodik! A legundorítóbb intézmények top 10-es listáján hatodik helyezett a Centrum Parkolási Kft az intézmények, még szívják a vérünket. Ez a top 10, ez a mai napi top 10, hát a Centrum Kft. Azonban, hogy a műsor elején már előttük egy jó részt a patroint a, a centrummal kapcsolatban. Kérdés az, hogy ezt megismételjük-e. Nyugodtan és bátran. Nemmi probléma. Biztosan, annyi frusztráció feszít minket a centrummal kapcsolatban, hogy az elképesztő. Hát érdemes csak belegondolni a Mikulás csomagba, ami eleinte piros volt, később kék lett, de a frusztrációnk mértéke nem változik. Amikor meglátod a parkolóört, ahogy nyomkodja be a parkoló parkoló, nem tudom én, mi az a szarkék kék kiszámítógép, amit beírja írja be a, a rendszámodat, és oda hozzá, hozzád, ez mindenkivel megtörtént már, és mondod neki, hogy jaj, le csinálja, legyen szíves, már beütöttem ura. Sajnálom, sem nem tudok segíteni. És amikor, amikor, amikor megkérdezett tőle, hogy ugyan már ember, miért nem keres egy rendes munkát, akkor még a végén ő van felháborodva. <gül> az Ez egy primitív kérdés. kérdés. Ezzel reális, hogy felháborodik. Jó, hát most nézed ő. Jó, ő a megélhetésér, ő túlél, ő túlél, túl és ezért ő, ő a centrumnának dolgozik. De ne, ne, ne, nem ő a felelős azért, ami, amit a centrum csinál, hanem a, az a cégvezetés, amelyik ezt az egészet kitalálta, és az a fővárosi politika, amelyik, de, de ugye ebben mindenki érintett, tehát a fideszes kerületekben ugyanúgy van, mint, mint az MSZP-s kerületekben, amelyik ránk szabadította ezt a céget. Most volt valami nagyon durva, hogy így kipostáztak így millió büntetés, így val val valami oknál fogva, ilyen nem, nem, nem tudom, így elévültek volna a büntetések, és most így egyszerre valami elképesztő mennyiségű büntetést kipostáztak, nem tudom, hány tízezer címre. Úristen. Jó, hát a centrum az, az, az tényleg a centrumában van az ember hétköznapi problémáinak. Közgyűlöletnek. <gül> Tehát ez nem is, nem, nem, nincs is miért ezzel egyébként csodálkozni. Tehát az a, az a cég... Amelyik, amelyik azért szed pénzt, amit nem szolgáltatnak neked. Mert nehogy már az, hogy te megállsz az utcán egy szolgáltatás könyörgön, az az utca... Az a közterület, az a tiéd, az ugyanúgy a tiéd, mint bárki, az a te tulajdonod és megállsz a közterületen. Valahol, ezért ők semmit nem szolgáltatnak, nem adnak neked semmit, semmi pénzt nem fektetnek be, csak szedik a pénzt, csak fölözik a pénzt. Erre vagyok kíváncsi, hogy hogyan van pofájuk ezért pénzt kérni, hát könyörgön, szolgáltassanak valamit, és egy szolgáltatásért szedjenek pénzt. Az, hogy az utcán van hely, az, hogy a földbolygón van még tér, az, hogy van egy. Három méterszer másfél méteres terület, ahol meg tudsz állni az autóddal. Ez nekik egy szolgáltatás és ők ezért pénzt kérnek tőled és ezért büntetnek téged. És ráadásul ez egy állami feladat lenne, az állam szedje be a pénzt, de nem, ezt egy magáncégnek kiszervezi, ki, ki és ez a magáncég meg hülyére keresi magát abból, hogy én elvileg az önkormányzatnak közös ügyeinkre a közterületek felújítására pénzt fizetek, aztán a közterületeket a, ló, a nagy lófasz fogják felújítani, mert kiveszi ki a pénzt ebből egy magáncég a Centrum Parkolási Kft. <coughs> Ráadásul politikai kapcsolatokkal, politikai beágyazottsággal, Fideszes körökben nagyon-nagyon komolyan van beágyazva hát ez a. Ö, tudjuk, meg, hogy mind, mindkét oldalon be van nagyon jól ágyazva. Mm -hmm. I, ö, azt mondják, mert, hogy inkább a MSZP-s vállalkozás különben, akik értenek hozzá. Jó, jó, de fide jó, de konkrétan egy Fideszes önkormányzati politikus a vezetője. Nem, nem vezetője. Jó, jó, annak az unoka testvére a vezetője. Uh, igen, az egyik tula tulajdonosnak uh, rokona egy fedezet Uh, ehm, Andrásnak hívják, Fuper András. de, de, de most ez aztán végképp nem jelent sem, hogy most valakinek a rokona, mit csinál, tehát azért ez a apák és fiú. Ez az apák és, és fiúk logikája, az logikája az ami, a az ami.. ami az apák ami és a fiúk logikája a, a, a társadalom ellen elkövetett bűnök vonatkozásában egy kicsit más, mint a gazdasági érdekcsoportok összefonódása kapcsán, tehát amikor a pénz folyik át, amikor a bűn nem folyik át apáról fiúra, de a pénz nagy bácsiró óra nagyon könnyen átfolyik, azért itt más a helyzet. Úgy vélem. Nagyon nem más. Na mindegy. Szerintem mennünk kell? Hát igen. Mert én még volt... el akartam mesélni egy sztorit a centrum kapcsolatban, de majd akkor hírek után. Minden esetre a Centrum Kft. a mi közintézmények listáján a mi listánkon a hatodik helyet, helyt ért el. Orvosi tanácsok, életmód, fitness, wellness, egészség. Na ezt nem. <gül> Vegye csak be azt a nyugtatót, mert mi nem kíméljük az ön egészségét. Az eddigiekkel nem értettem egyet írja az SMS iroda, a Centrum teli találat erről jut eszembe. Írjatok nekünk SMS 06 30 30 egy az SMS számunk. Ömm... Mm Háj, -hmm. azért meg kéne nézni, hogy néznek ki a centrum alkalmazottak. Mint akik a kocsmából jönnek. Engem nem engednének dolgozni, ha így néznék ki. A kapun nem engednének, beírja Laci. A Cooper testvére meg MSP s írja Zozóna. Ez, ez a jó. Ez a tuti egyébként. De legy, mindenhol ott vagyunk egy kicsit, akkor nem lehet baj a bevétellel. Akkor tuti, akár kijön, akárki kerül pozíció, mi fogjuk szedni a parkolási pénzeket. Ez tök jó. A Cooper klánnak nagyon-nagyon nagy elismerésünk. Gyerekek, ki a centrum? Az nem biztos, hogy benne vart, mert nagyon simán megy a soruk, írja az SMS író. Sziasztok, hívjatok! Van egy sztori a centrumról, ez hihetetlen, írja Brogyi. Brogyi, hívjál minket! 2234881. Úgy tudom, Dunaújvárosban szétszavarták a parkolási KFT-t, és ingyen sem akar több autós parkolni, mint akinek muszáj, írja Béla. Hú, lehagyom a a szerint a listáról, pár pedig a menza, az, az annak ott lenne a helye. Uh, még a, uh, hát a közétkeztetés az, az mindenképpen megérne egy misét hogy mi, mi, mi, miket uh, töltenek bele a gyerekekbe az iskolákba, de, de az valóban lemaradt, mert alapvetően jó, a személyes szubjektív élményeink határozzák meg ezt a listát hogy a vérünket uh, mi meg ki meg hogyan szívja, éppen azon gondolok, hogy ez a centrumos sztori egy évvel ezelőtt egy tajparaszt ismerősömmel mentünk közösen kocsival, a, a Valóban a belvárosba akartunk parkolni, és akkor még volt tél, tehát hogy még a globális felbelegedés az, az, az nem nyírt aki teljesen ezt az évszakot. És, és Másik topplistánk első helyezetje, rá is idegesek vagyunk. És, és, és miután tél volt, képzeld, akkor még volt havazás meg hó, oh. és, a, a, és nem találtunk parkoló helyet, viszont egy szegletben egy ilyen jó, jó nagy mennyiségű hó úgy, Felgyúlt, igen, így valahogy oda És akkor ez a srác, ez kiszállt a kocsiból, és ott megtalálta a parkolóért és így mondja neki, hogy takarítsa el. És akkor az aki így néz rá, hogy miért, miközben van nekem hozzá, mert hogy maga csinálja itt a parkolást. tehát az egy parkolóhely, szeretnék oda parkolni, és nem lehet, mert tele van szeméttel, mondja, hogy én takarítsam el, vagy ez a maga parkolóhelye. én szedem érte a pénzt, vagy maga szedem a pénzt. <gül> Jó, Szerintem én baromi kellemetlenül éreztem de magam. De nem tajparaszt volt, <gül> hanem végtelenül komoly igazságérzettel megáldott öntudatos átlában. Jó, hihetetlenül agresszív volt, mert elszaladt a szegény parkoló. <gül> én olyan kellemetlenül éreztem magam. Diális. Kedves hallgatóink, a Demokrácia részvénytársaság nyilvános sajtótájékoztatójáról közvetítünk. A Demokrácia RT az elmúlt hónapok során folyamatosan növelte piaci részesedését. A részvények értéknövekedése még a menedzsment által remélt értéket is felülmúlta. Cégünk nem tekinti többé konkurenciának a többi politikai, közéleti médiumot. Priválisaink a jövőben a kétpárti hatalmi oligarchia, a szellemi környezetszennyezés, a felülről vezérelt társadalmi gyűlölet, a privilegizált hazafiság, valamint a tömegkommunikációban polgárjogot nyert általános közhazugság. Lészvényjegyzés minden hétköznap fél 6-tól a Pont FM 88.1-en. Vádlott? Álljon fel! A szélső közép bűnösnek találtatott médiaképtelen és magyartalan fogalmazásban, valamint következetes és zavaró beszédhibákban. A bíróság véget vet a magyar nyelven lenindított hadjáratuknak. Fellebbezésnek helye nincs. Na ezt nem, de még mennyire, hogy igen. Szésőközép ahol csak a tartalom számít. Folytatjuk a gyalázat dömpinget. Írjatok nekünk, ha véleményetek van a 06303030881-es SMS számra. Lássuk tehát, hogy hogyan folytatódik az a lista, amely a Tíz leggyalázatosabb, legidegesítő vérszívó intézményt tartalmazza, melyek azok a cégek, melyek azok az intézmények, amelyek a leginkább kergetnek minket az idegösszeomlásba, amelyek a legtöbbször bosszantottak már fel minket, amelyek a legjobban szívják a vérünket, amelyek a legnagyobb közgyűlöletet váltották ki. Zsolonéta Puzsér kitiltotta a magyar postát, pedig ott lenne a helye. Ezért a Puzséra felelős, de, de, de, de lássátok, hogy milyen gyöngycemeink vannak hátra, és annak a tükrében követeljétek a Magyar Postát a top 10-be. A pozíció az ötös. Ötödik helyezettünk a leggyalázatosabb intézmények tízes es top listáján a rendőrség. Na hát ez a te szakterületed, Robert Miért? <gül> szol szol szolidan indulj be Aztán, euh, aztán folytas keményen hát az... Én ennyit szeretnék kérni Én, én meg csak annyit szeretnék kérni, hogy legyen rajtuk megkülönböztető jelzés De ne ilyen pici megkülönböztető jelzés Legyen lehetőleg, hogy amikor kergetnek És rohanok előlük, előlükben, rohannak mögöttem Egy viperával a kezükben Meg közben fejmagasságban különbö Különböző méretű Nagyságú és keménységű tárgyakat lődek ki rám mondjuk gumilövedékeket, akkor nekem azt kelljen silabizálnom, hogy mennyi az a szám, hanem egy olyan, olyan felirat kéne rájuk, amit Kamerából is, hogyha mondjuk egy felvétel készül, normálisan le lehet olvasni. Mert hogy ez az ír magva igazából a törvénysértéseknek. Nem azért történnek törvénysértések, mert az eligazításuk nem elég jó, vagy nem elég pontos. Ők pontosan tudják, hogy meddig lehet elmenni, és menni, honnantól nem lehet. Ők pontosan tudják, hogy hol vannak a törvénynek a határai. Ők pontosan tudják, hogy mi az, amit meg lehet tenni, és honnantól nem lehet. Ők azért teszik meg ezt. Nem azért, mert úgy gondolják, hogy ez még belefér. Pontosan tudják, hogy ennek nem lenne szabad egy egy álomban Férniük, azért csinálják meg, mert megtehetik büntetlenül. Azért vizsgáljuk meg, hogy kik azok, akik, akik fegyveres testületekhez mennek dolgozni. Nagyon nagy részük azért megy fegyveres testülethez dolgozni, mert szeretne az erőszakból élni. Konkrétan, ez egy erőszakos szakma. Aki ezt az erőszakos szakmát választja, az hajlamos az erőszakra. Legalábbis én így gondolom. Na most legalábbis egy nagyon nagy részük. Ezeknek az embereknek Kánoán egy ilyen tüntetés, vagy egy futballmeccs, ahol úgy lehet ütni verni az embereket, ahogy éredőket Miért? Azért, mert nem kérik ezt rajtad számon. Addig, amíg nincsen megkülönböztető jelzés rajtuk, nem lehet jogosan elvárni tőlük azt, hogy betartsák a törvényeket, hogy korrekt módon járjanak el, hogy szakmailag megfelelő módon járjanak el. Addig csak és kizárólag az erőszakosságot lehet elvárni tőlük. Valójában ezt a rendőrséget, ezt a rendőri mentalitást a rendszer hagyományozta ránk, amikor szabadon és az állam Leg, le, legnagyobb fokú elismerése és támogatása mellett lehetett ütni, vágni, nyírni az embereket, hogyha bevitték őket, akkor ott is jól meg lehetett őket, el lehetett őket agyabúgyálni, mondjuk telefonkönyvvel, hogy annak nyoma ne legyen gyakorlatilag ez maradt vissza. Én már a rendszerváltás óta eltelt évek hosszú-hosszú sorában nagyon-nagyon-nagyon sok bosszankodtam a rendőrök miatt, és most kifejezetten a rendőri brutalitásról beszélek. Például, amikor videóton meccsen voltam, mi a bemaradást ünnepeltük jellemző módon utolsó fordulóban, a a debreceniek pedig a dobogós helyezést a harmadik helyet, és akkor valami nagy közös ünneplés volt, és akkor egy utolsó forduló, beszaladtunk a pályára, és ott a pályán próbáltuk ünnepelni egymást meg a csapatunkat, minden örült a fejének, mint a hülye. Már a Debrecen és a videóton szurkolók, azok legendásan jó viszonyt ápolnak testvér, egymással. Igen, igen, igen testvér, testvér szurkolók. Ezt a rendőrök nem tudták, ők azt hitték, hogy, hogy, hogy egymás hiatték egymásnak hiatték megy a két, két töbeg, és hiatték a lovakon, lovas rendőrök meg, meg, meg, meg gyalogos rendőrök is össze-vissza ütötték, verték a debrecenieket, ahol érték, hol ott semmi nem történt, semmiféle erőszakosság nem történt, semmiféle törvénysértés nem történt, megnyitották a kapukat, és berohantak. Mi Könyörgöm, utolsó... Megelőzés, fontosban. a megelőzés, látod? De ez, ez, de. A, ez a kulcs szava <gül> általában rendőrségnek. Nekem re, rendőrsége kapcsolatban az asztalim szerencsére olyan nagyon-nagyon sok kontaktusom nem volt, hogy uh, valamelyik, uh, hát egy három éve volt egy uh, nagyon meleg nyári napon, uh, de éjszaka, tehát, uh, tehát nem napon, hanem éjszaka, de még mindig nagyon meleg volt, és a ba barátommal mentünk a 12. kerületbe mentünk hozzá. És... Uh, Mellékutcán utcán megyünk át, amikor a, a, láttuk, hogy az egyik Mercedesnek, nagy benga állat Mercedesnek, be van törve az ablaka, és két csávó, aki így látta, gondolom, hogy jön a, a Jön az autó, fut, mint az állat. Ezek után így mondja a verom, hogy át szerint ezt izé, most törték most fel ezt a kocsit, de a Kis Ferenc ott mindig van egy rendőrautó, oda, oda felmegyünk és, és szólunk. Hát mondom, persze, menjünk. Hát fel, felmegyünk a Kis Ferenc térre, ami fél perc távol, 30 másodperc távolság körülbelül, Két rendőr, akkor még ko, kockalada volt, rendes kockalada, ne, ne, nem, de egyenruhás rendőrök voltak benne, de, de nem volt rendőrségi autó, és hát felhúzott ablakok lakok mellett a 35 fokba dohányoztak. <gül> <gül> Én amikor ezt láttam, akkor már egy rossz érzéssel támad, és akkor oda parkolunk melléjük, és akkor néznek ki. Erre a haverom kiszáll az autóból és oda megy és bekocog az ablakon. Akkor uh, letekeri a, a, a, az ablakot és kérdezi, hogy uh, miben segíthetek fiatal ember. Erre mondja, hogy hát így láttunk fenn egy, egy betörésnek tűnő valamit, egy autófeltörésnek tűnő valamit. Aha, na jó, akkor így kiszállt a kocsiból, kérem igazolja magát és utána engem is igazoltattak, illetve kétszer igazoltattak, ez volt az egyik alkalom, amikor konkrétan így azt volt, forró volt a nyom, és hogy 30 másodperccel azelőtt még gyalog menekült két ember, mint később kiderült, mert utána oda kellett mennünk, egy rádióval, egy Mercedesből kiemelt rádióval. Nagyon durva volt. De a másik rendőrségi élményem, és körülbelül ennyi van, az meg az volt, amikor oda költöztem az új uh, uh, uh, uh, lakásomba, a lakásomba albérletbe, akkor uh, <coughs> nagyon nehéz volt így mindent összerakni, és a mosógépet csak este tízre tudtam beüzemelni, és tíz órakor kezdtem elmosni. És uh, feljelentett valamelyik szomszéd, Amiatt, hogy hangoskodom, és uh, három perc múlva, tehát hogy így elindítottam a programot, és körülbelül három-négy perc múlva uh, csöngetnek az ajtón, és két egyenruhás rendőr kérdezi, hogy, uh, hogy mi van, mi folyik itt, meg nem tudom, még micsoda. De akkor olyan hihetetlenül gyorsan odaértek. <gül> Mindig, te, de tényleg a szolgálunk és védünk. Tehát így várjuk azoknak az SMS-eit, akiket valaha is szolgált és valaha is védett a rendőr. Akit megvédett már a rendőr valaha, akit szolgált már rendőr valaha, akit segített már rendőr valaha. Ne azok ne írjanak nekünk, hogyha, hogy akiket már cseszegetett a rendőr valaha, akiket már ütötvert a rendőr valaha, akikkel már szívózott a rendőr valaha, mert a szerverünk nem bírja el, és nem szeretnénk, ha leszakadna. Ne hergeld magad, Robi, nehogy agyvérzést kapj. Ja, lopsz, se való szó, de azért azt a segdükbe. Engem is megkúrtak, írja a Söthő. A kúrtak az már működik, mert hogy az, azt, azt, azt törvényesítette a miniszterelnök mm -hmm. ebben az országban. Annyira a giga meg a műsor, írja sérült motoros. Nyomjátok! Örülök, srácok, hogy újra közép? Ez most már állandó maradt. Kérdezi Gaben. Szó sincsen róla. Jön vissza fiala. Még egy hét. A leggyalázatosabb intézmény most az egészségügyi minisztérium, írja az SMS író. Sziasztok, királyok vagytok, de ezektől függetlenül sajnos még mindig ott tartunk, hogy külföldre kell mennünk, ha meg, ö, ha meg akarjuk alapozni az életünket. Én ezt tartom a legnagyobb hibának Magyarországon írja Zsó. Holnap lesztek? Kérdezi Zita. Zita, hogy lennénk holnap szombat van? Fiala barra, eljöhet a százas lista, írja az SMS író. Azért az elgondolkodtató, hogy az átkosban nem volt ennyi és ennyire agresszív bűncselekmény. Vagy volt, csak nem volt médiája. Például fókusz és társai. Jaj, a drága fókusz, hát az olyan jó, hogy az, az, az, az minket felvilágosít. Főleg a kétfejű két, két gyerekről, meg a, meg a Három farkú macskáról, na a igen. négy lábú, nem tudom én, tevéről, vagy négy pupú tevéről. Na igen. Szóval, ez volt a gyalázatlistánk, és rajta az ötödik helyezett a rendőrség miért a rendőrség az ötödik? Mert szeretnénk felszólítani őket, hogy megkülönböztetőjelzést viseljenek magukon, hogy, hogy a brutalitásaikért, hogy az embertelenségeikért, hogy a gyalázatos ütésveréseikért, hogy a minden törvényjel szembe menő eljárásaikért végre vállalják a felelősséget. Színen nyugodj meg, Robert. Igyekszem. Majdnem dobogón. Ez a negyedik. <hállt> negyedik helyezett a minden idők leggusztustalanabb, legvérszívóbb intézményeit tömörítő toplistánkon a Microsoft és a Windows. <sínt> <sínt> <sínt> jó, hát jó, az majdnem dobogós. Jó, az informatikai ipar ágazatérlem leveldéki különben ezt a helyet, mert jó, jó, jó, Bill Gates, jó, aki de... átenyerelt az egészre. Jó, most nem azért tegnap, fel akartam menni készülve a műsorra, az internetre, és a legnagyobb a hazai internetszolgáltatóval, vagy jogszerződésbe. Ők, ők minden hónapban levonják rendesen a pénzt. Na most éppen a tegnapi napon nem sikerült folyamatosan biztosítani a széles sávú kapcsolatot időről időre. Hát megszakadt. Tehát így nem, nem tudtam megnyitni a megfelelő honlapokat. Soha életemben nem kaptam még olyan levelet, hogy sajnáljuk ez megtörtént. Egyszer különben így vitatkoztam valamilyen internetszolgáltatóval, nem a T-online-nal, hanem valamelyik másikkal. Ő, ők azt mondták nekem, amikor így felhívtam őket, hogy, hogy nincsen három napja mobi, nincs internet elérés, mikor lesz? Azt mondja, hogy hát ez hiba, valami szerver, hiba javítják. Kérdezem, hogy és legalább akkor ez, ezt a pénzt, ezt majd jóvá írják a számlámon. Erre mondja, hogy hát ha azt szeretném, akkor nyújtsak be egy hivatalos panaszt, írjak egy levelet, de azt tudja mondani, hogy ha havi öt napnál uh, rövidebb a... a, a, a, a, a tehát az ő hibájukból felróható uh, szolgáltatás nélküliség, tehát hogyha havi öt, öt napnál kevesebbet uh, nem Szíven működik az internet akkor, akkor a szerződés szerint ők, uh, ők nem követtek el szerződés szegés. egyet nem forintra se számít csak, hát aztán hagytam, nem értem nem meg a levelet. Jó, hát Bill Gates valószínűleg állandóan csuklik, folyamatosan csuklik, hogyha igaz az, hogy aki, akit emlegetnek, az csuklik. Hát <háld> Bill Gates az, akit szerintem a, aki szerintem személyében a leggyűlöltebb figura a világon. Ő az, akinek, hogyha személyesen egyenként kéne a Microsoft összes gyalázatos, nevetséges, brutális és felháborító hibájáért számot, számot adni, akkor valószínűleg egy halmozott börtönbüntetés keretében több ezer évre ítélnék őt. A, leg, a legfelháborítóbb és legnevetségesebb Microsoft potkázás például az, amikor ugye tudjuk jól, hogy ha lefagy a gép, akkor nem lehet belőle gyakorlatilag kilépni, csak és kizárólag úgy, hogyha vagy kihúzod a konektort, mert most már akkor, már akkor már a billentyűzettel, a klaviatúrával le tudod állítani, csak és kizárólag, ha nyomsz magán a hardware-en, kell nyomni egy resetet. És akkor, amikor visszatér, akkor ő, ő, ő jelzi neked pofátlan módon, hogy a gép az nem szabályszerű módon lett kikapcsolva. És szemrehányást tesz neked a, a, a, a gép, hogy, hogy te, ezt nem így kell kikapcsolni. Tehát, hogy így, ilyen vastag és viaszos bőr valakinek a pofáján, mint ami Biogéznek van, az valami elképesztő. Jó, de tényleg, tehát ezek a Microsoft termékek, amiket az emberek, akik irodai munkát végeznek, vagy, vagy azok, akik otthon számítógépeznek, hát szerintem napi szintű bosszúság és felháborodás forrása a különböző hibák, a különböző lefagyások, és akkor még mindig nem beszéltünk arról a részéről a microsoft termékek, ami, ami folyamatos gorcső alatt van, hogy a Microsoft az valahogy nagyon-nagyon szereti tudni azt, hogy a, azok az emberek, akik használják az ő termékeiket, termékeiket, azok még mit csinálnak a számítógépükön. Most van például egy olyan tegnapi vagy mai hír, nem is tudom, hogy, mely, hogy reggel olvastam el, vagy este, tegnapi vagy mai hír, hogy egy németországi Szo szoftvercég, az kimutatta, hogyha az ember letiltja azt, azt az opciót, hogy Redmondba, az amerikai központba küld, küldjön jelentést a Windows akkor attól függetlenül a Windows küljelentéseket. tehát megkérdezi, hogy küldhetek-e jelentéseket a gépedről például ugye, hogy mi milyen internetes oldalakat néz meg az ember meg hát csomó olyan fontos dolgot amit valami oknál fogva a bilgéc és barátai így szeretnének az emberről tudni és, és megkérdezi tőlünk, hogy ezt csinálhatja mondjuk neki, hogy nem, köszönjük nem csinálhatod, majd mi csinál? csinálja <gül> hogy a szabad piac, aminek szelektívnek kéne lenni, ilyen kontraszelektív lehet, hogy egy ennyire stílus nélküli, tökalkalmatlan ócska rohadt cég, mint a Microsoft így rá tudott telepedni egy egész szolgáltatás rendszerre, gyakorlatilag egy teljesen új virtuális univerzumra és zsarnok módjára ott basáskodik rajta eltávolíthatatlanul kiírthatatlanul ott van rajta és, és szinte legyűrhetetlen legyőzhetetlen a, a konkurenciáit, mindazokat a kis cégeket, akiket, amiket valaki, amiket, ö, amik különböző részfunkcióit látják el az internetes kommunikációnak, mind-mind-mind egyenként kinyírja, ráadásul szövetségben George W. Bush-sal már majdnem feloszlatták ezt a rohadt céget, ezt a Microsoftot, amikor George W. Bush a választási győzelme után közvetlenül alájuk nyúlt, kötött velük egy nagy szerződést, és azóta ennek az ügynek valahogy nincsen visszhangja, azóta ez az ügy megszűnt, hát ti is hát minnyi olyan ha egy bírósági döntésnek lenne bármiféle érvénye, akkor a Microsoftnak már régen nem lenne szabad létezni. Hát egy jogerős bíróság ítélet született arról, hogy felosztják azt a céget. És aztán ez a cég... Még valahogy... megpotámadták a legfelsőbb bíróságot. Ja, ja, ja, de hát ez már George Bushnak hatalomra kellett jutni. Nem szabad elfelejteni azt, hogy George W. Bush és Bill Gates között létrejött egy nagyon nagy ívű, nagyon nagy kormányok feletti együttműködés, amelynek jegyében, kő, jegyében a Microsoft működteti az amerikai Egyesült Államok katonai rendszerét és és, és, és, és információ szoftvereit úgy az összes létező közintézményekben, közhivatalokban, minisztériumok között, önkormányzatok között, a serif hivatalában, mindenhol. Gyakorlatilag az Egyesült Államok információs szuperhatalom, és az Egyesült Államok egy ilyen nagy információs együttműködési szerződést kötött a Microsofttal. Gyakorlatilag összenőtt, ami összetartozik, Bill Gates és George W. Bush, a világ két legförtelmesebb, legöklendetesebb figurájának szövetsége. A negyedik helyhez volt elegendő, a legundorítóbb cégeket, a legförtelmesebb, legvisszataszítóbb vérszívó szemét intézményeket tartalmazó toplistánkon ahol tizedik volt a Strada felügyelet, kilencedik volt a BKV, ahol nyolcadikok a bankok, ahol hetedik az MTV, ahol hatodik a Centrum Kft, ahol ötödik a rendőrség, és ahol negyedik a Rohat Microsoft. Intellektuális kalandozások, senki nem adott műveivel, és Thomas Mann ismeretlen novelláival. Na nem! Közérdekülek vagyunk, és közérdeklődésre tartunk számot. Néhány esemes. A rendőr azonosító nélkül is rendőr kérdezi az esemélyesíró. Nagyon jogos kérdés. Lehet, hogy a top topristán 5. helyén nem is a rendőrség van, hanem valamiféle terrorbrigád, vagy valamiféle erőszakoskodó szabadcsapat, amelyik megkeseríti az életünket. Lehet, hogy mi valójában nem is a rendőrségre haragszunk? Kíváncsiak vagyunk rá, hogy rendőrökről van ez szó, vagy sem? Egy, egy SMS író azt írja, hogy a polgárőrök még a rendőröknél is rosszabbak, reméli, hogy sorra fognak kerülni. <gül> lehagytuk, lehagytuk a polgárőrséget, pedig az a durva, hogy a polgárőr mostanában nem tudom, hogy hogy van, mert mostanában erre odafigyelnek, de régen úgy intézkedett, úgy irányított, úgy dirigált, mintha ő rendőr lenne, miközben semmire nem volt, semmi joga az ég a világon. És megállította az ember, és akkor és az ember megállt, ott, ott volt a polgárőr, vagy a két polgárőr, általában ilyen militáns, félőrült figuráknak tűntek, tisztelet a kivételnek, ilyen nagy Bomber, Bomber uh, Jackie, uh, ez a ke kekélye, uh, militari nadrág, egy, egy, egy jó katonai bakancs, és akkor ott, uh, én láttam olyat, hogy, hogy bízból ütővel <gül> A, a polgárőr az a legalja. Meg is mondom, hogy miért. Mert még a rendőr esetében lehet arra hivatkozni, hogy jó, hát muszáj élni valamiből, hát ez is csak egy munka, és akkor könyörgöm a polgárőr ezért nem kap pénzt tehát a polgárőr az nem pénzért csinálja a polgárőr az csak és kizárólag a hatalmaskodás öröméért csinálja, csak és kizárólag az erőszakoskodás jogáért csinálja, ő ezzel meg is van fizetve a maga részéről, csak belegondolok, hogy valakinek ennyire nincsen élete, ennyire nincsen jobb dolga, tehát ez a, ez a legfőbb dolga, ez a, ez a szabadidejének a legjobb eltöltése hogy embereket cseszeget az utcán, emberekre hívja rá a rendőrt na mindegy Szia Robi, a DVD-t megkaptad? Kérdezi Otto, aki küldött nekem egy DVD-t, megkaptam, köszönöm. Ez a DVD, ez a pszichiátiáról szól. Én nagyon-nagyon-nagyon nagy kíváncsisággal fogom megtekinteni ezt a DVD-t. Minden esetre legalábbis ö, nekem is vannak fenntartásai ezzel a témával a kapcsolatban. Folytatjuk toplistánk ismertetését. Ez a toplista. A leggyomorforgatóbb intézményeket tartalmazza, a legvérszívóbb intézményeket, amelyek a legtöbb bosszúságot okozzák nekünk, melyen tizedik helyezett a Strada felügyelet, kilencedik a BKV, nyolcadik a, a bankok, hetedikek, hetedik helyezett az MTV, hatodik helyezett a Centrum Parkolási Kft., ötödik a rendőrség és negyedik a Microsoft, valamint a Windows. Itt a harmadik! Harmadik helyezett az APECH. Azért gondolom, hogy mindenkinek a kicsi szívecsücske az APECH. Jó, hát... Uh, uh... Körülön az APEC, tehát ez a, ez a betűszó, ez, ez, ez maga a terror és a fenyegetettség. Tehát igazából olyan mértékig fél, félnek az emberek az APEC-től, mert teljesen jogosan. Alapvetően nem, az, nem, nem csak azért, mert Magyarországon mindenki mutizik meg, csal, mert, mert ez is igaz, és ez is benne van a félelembe, hanem azért, mert hát aki ismeri a magyar bürokráciát és annak útvesztőit, és tudja, hogy mennyi idő elintézdi, mit tudom én például egy személyi igazolvány, mondjuk ez az utóbbi időben, So, sok helyen most már gyorsá vált. Az, az egész egyszerűen rettekbe kerülni egy olyan gépezetbe, mint az APEC. A, ami nekem így kifejezetten durva a fenntartásom az APEC-kal az az, hogy névtelen feljelentések alapján is elindít vizsgálatot. Hát azt gondolom, hogy, hogy egy demokráciába, egy olyan világba, ahol, ahol, amit elvileg a szabadságra akarunk építeni, a, a nyíltságra, a tisztaságra, nem tudom én, a, miért hozunk be a legsötétebb diktatúrákra jellemző ö, el, eljárásokat, és, és teljesen legitim módon jön egy névtelen feljelentés, mert va, valakit zavarja, szó, igazából nincs is baj a szomszéddal, vett egy új autót, a ö, ez zavarja XY-t. XY úgy dönti, hogy lehet, hogy megdolgozott azért a pénzért, lehet, hogy nem. Ő a maga részéről nem tudja. Egy biztos egy kis kellemetlenség soha nem fog ártani annak a szomszédnak, aki különben is baromi zajos, amellett, hogy tele van pénzzel. S fogja, felhívja az apeket, et és, és egy névtelen feljelentésre, ha szerencséje van, akkor elindul az eljárás. Tehát az APEK az, az, az tényleg az a szervezet, amitől az emberek minden, minden, minden jogalappal rettegnek, és, és egy, kis, egy kis rákosi rendszer, egy kis rákosi terror itt a világunkban. Ja, és, és valószínűleg a világ egyetlen pontján, tehát nincs a világnak olyan pontja, ahol a megfelelő szervezet az ne kerülne a toplistán az első háromba. Én azonban azt gondolom, hogy, hogy Magyarországon a helyzet mint ahogy minden tekintetben, minden más tekintetben rosszabb, értelemszerűen az APEC, APEC tekintetében is rosszabb. Tehát uh, hallottuk azt például, hogy még mik voltak itt a nagy botrányok, amikor, amikor le leálltak az APEC-nek a szerverei, és egy napon keresztül nem fogadták az adóbevallást, mm -hmm. és a szerencsétlen emberek rettegtek, hogy most mi lesz, mert, mert megtanulták, hogy, hogy hibázni egy adóeljárás során egyik félnek szabad, a másiknak nem. Az APEC az hibázhat. Tehát, hogy ők tévednek, elrontanak valamit, az rendben van, oké. Okay felesleges volt, az adóforintjaink feleslegesen mentek ki, ők hibázhatnak. Aki nem hibázhat ebbe a játékba, az az egyszerű állampolgár. És, és az APEC az a szervezet különben, amelyik megteheti azt, hogy mondjuk én, vagy a cégem, vagy vagy egyáltalán bárki, vitatja, hogy, hogy az az adó tartozás az fennáll-e, amit az APEC megáll, megállapít. Ezek után normális esetben, így van ez Magyarországon, ugye bírósághoz fordulnak a felek, és, és kiderül egy bírósági döntés után, hogy, hogy vajon jogos volt-e az APEK által elvárt összeg, vagy nem. Magyarországon ez tök így működik, és ez teljesen rendben lenne, csak közben ez idő alatt az APEC leemelheti az embernek a számlájáról a pénzt. Tehát... Miközben neked meggyőződésed, hogy nem jár nekik, mert ők tévednek, ők rosszul csinálják, de nem, az OPEC nem téved. Tehát, hát, hogyha igen, és esetleg kimondja a bíróság, akkor majd elnézést kérnek, értelemszerűen visszaadják majd kamatostól, de hát azt a kamatot sem az OPEC fizeti meg, hanem én, aki, aki befizettem az adómat, és a, akinek a, az adójával ilyen módon sáfárkodott az OPEC. Tehát az opec -nek a tevékenysége, jelené, múltja, jövője olyan szinten aggályos, hogy, hogy azt a harmadik, adik helyet azt nagyon-nagyon sokszorosan kiérdemelte. Néhány esemes, főleg a microsoft kapcsolatban, mert hogy az felkorvácsolta a kedélyeket. Halli! Nem kell WinFost használni, és nem lesz probléma. Én nem használok, nincs is bajom. <gül> írja Attila. Minux, minux, minux, igen. Ne szígyjátok a Microsoftot. Én a hibáiból élek, írja Simi. <gül> Microsoft WinFost Reset kapitány mindig segít. <gül> ez a Reset kapitány, ő az, aki, ő az, aki felszabadít minket Bill nyomása alól. a Vista Vista, meg Forever. Én a mekintosban nagyon hiszek, nekem nekem OSX-en van, és én azt használom, és ez nekem nagyon bejött. Ne, az Ettől is egy sötét multi. Biztos, hogy egy sötét multi, de az is biztos, hogy, hogy milliószor kultúráltabb és milliószor kevesebb bosszúságot okoz az embereknek. Mondjuk ez erre a tízes listára nem fért volna fel. Csak a desktopok piacán vezető, a szoftverek piacán 30%-a van maximum, mármint a, a microsoft Interneten meg a Google lenyomta. Google nyilván a Google-ról van szó. Nézzétek meg az új visztát! Lopott az egész szoftver! A mekintos OSX és a Linux házassága! Billy és csapata meghízik! Még egy SMS, ami kifejezetten téged szólít meg, az Inter valóban el kellene gondolkodni a Valencián, másrészt alig várom a magyar bírósági gyakorlat elmúlt 15 évének slágerként indult ügyeit, írja Ford. Valencia most komolyan azt az undorító, ajas szimuláns és Kegyetlen csapatot, amelyik eltöri a 90. perc után az egyik vendégjátékosnak az orrát, az, azon el kell gondolkodni? Hát én, én nekem most uh, már nincsen olyan csapat, amelyek igazán tudnék drukkolni a uh, bajnokságban. Mondjuk az olaszoknak hagyományosan szorítok, tehát Milánnak Másak is aromának? a Rómának. Ja, de, uh, de, de igazából egyetlen fon dolog fontos, hogy mielőbb kiessen a Valencia lehetőleg a következő körbe is lehetőleg megalázó módon. Fiatalos, dinamikus, menő. Ezt lökjük, mert így élünk. Na ezt nem. A szélső közép nem igazodik rendekhez, hanem maga azokat. A polgárőr nem kap pénzt, írja az SMS íródal, a vezetők, azért jól megélnek a belepumpált pénzből. Az első ötbe javasolnám a biztonsági cégeket, illetve azokat alkalmazni. <gül> <gül> a rendőrség, az minden ilyen terrorbrigádot itt kivált. Tehát mi a rendőrség és az összes többi terrorbrigád, akkor értelmezétek jó, így 100.000, helyezettet. jó, de biztonsági céges ember az sokkal több van mint rendőr. Hát ö, ö, me, mennyi van valami százezer biztonsági őr van Magyarországon? Hát, Tehát igen. hogy valami olyan elképesztően nagy jó, szám. Jó, a jövő rendőrsége egyébként. Tehát ne ugyanra azt gondoljuk, hogy majd pont a rendőrséget nem fogják privatizálni, ez a Elkezdődött. Egyre inkább csak annak lesz joga a biztonsághoz, aki a biztonságot meg fogja fizetni. Na nehogy már azt fogjuk gondolni, hogy a pont a biztonság, meg pont a személyes életednek a védelme, vagy a vagyonodnak a védelme, az majd egy közszolgáltatás lesz. Mi az, hogy közszolgáltatás? Ezek lesznek az utolsó felszámolt közszolgáltatások. A rendőrség, hadsereg, mondjuk a kvázi az országvédelme, illetve az oktatás. Hát lássuk már meg azt például, hogy a rendőrség a, a a hadsereg, a katonák nem képesek megvédeni a saját telephelyüket. Tehát a, a laktagyákat őrzővédő cégek védik. Tehát a laktagya bejáratánál security cégek autóit, embereit látod, hogy ők védik magát a. Magyar a Honvédséget. Magyar a honvédséget Aki, a... Akik megvédik az országot. Igen, kvázi, a... Azokat, akik az országot védi, azok a, a védik, azokat védik a security cégek. Tehát. Igen, igen, tehát konkrétan ez a, ez a hadsereg ez arra szegődött, hogy megvédje az országot, és a saját roha telephelyét nem képes megvédeni, Nem képes megvédeni a saját laktagyáját, hanem ezt egy security cégnek kiszervezik. Na hát itt tartunk ma Magyarországon. Ez már a privát pokol. Szóval a harmadik helyezett, csak hogy visszatérjünk a mi kis listánkra, az OPEC volt a leggyalázatosabb intézmények listáján. A dobogó középső foka mindig a második hely. A vérszívó toplista második helyezettje a Magyar Labdarúgó Szövetség gondot, bosszuságot senki sem okoz olyan gyakran, olyan hosszan és olyan intenzíven, mint a Magyar Labdarúgó Szövetség. Tehát a magyar futball, amelyik ennek az országnak valamikor a kedvenc sportja volt, és ami, amiért százezrek, milliók rajongtak, és akiket, amit milliókat kötött a tévé elé, az hol van ma? Mi történt ezzel a sportággal? Kik azok, akik játszák? Kik azok, akik vezetik? Ki, az, ki vezeti, ki, ki, vezeti az, ki, ki vezeti a, baj, a bajnokságot, a borsodilikát, vagy nem tudom, hogy hogy hívják. Én, én együtt tudok, hogy az MTK, mm. és, és, és hát nézzük csak ennek a sportáknak a jövőjébe. Ki lesz az, mondjuk a mi gyerekeink? Fogják egyáltalán tudni azt, hogy létezik ilyen, hogy magyar bajnokság? Fogja őket egyáltalán érdekelni a labdarúgás? Komolyan mondom, ha az mls en múlna, akkor a labdarugás, mint sportág már eltűnt volna a bolygóról. Hála istennek, azért vannak még olyan cégek, akik meglátják ebben legalább a pénzt, ha már a, ha már a, a játék lehetőségeit nem. De, de az MLS az tényleg az első számú felelős azért, hogy megfosztotta ezt az országot a. Ő legkedvesebb játékától az ő legkedvesebb kettelésétől, hogy gyakorlatilag lerohasztotta, lezüllesztette, lealjasította ezt a sportágat odáig, hogy ma már egy komplett fordulóra kevesebb, ját, kevesebb szurkoló megy ki megnézni, egy komplett forduló összes mérkőzéseit, mint régen egy rangadót. Tehát régen egy meccset többen láttak, mint most egy egész fordulót ja, ja, jó, jó, jó, most a magyar futúr, Jézus. Jézus az MLS-nek MLS a felelőssége nagyon súlyos, mert azt, amit ebben az országban a Strada felügyelet, a BKV a bankok, az MTV a Centrum, a rendőrség a Microsoft vagy az APEC tönkretett azt még mind-mind-mind helyre lehetne hozni, kemény munkával, de helyre lehetne hozni, amit az MLS tönkretett, Az soha a magyar futballból soha már semmi nem lesz. Az MLS egyszer is mindenkorra föladta az utolsó kenetet a magyar labdarúgásnak. Gyakorlatilag a reményét sem látjuk annak, hogy ennek a rendkívül falánk és rendkívül korrupt cégnek a nyomása alól a magyar futball valaha is feltámadjon. De az a, az, az igazán durva különben, hogy, hogy viszont lehet, hogy a magyar futballnak a... a a halotti menetét, azt élő egyenesedvásban fogjuk végignézni, sok, sok millió külföldi tévénézővel együtt, és Vörös Martinak a sorai új értelmet nyernek hogy a sírphol nemzet süllyed el, azt népek veszik körül, mert én biztos vagyok abban, hogy ha megkapjuk az Európa bajnokság rendezési jogát, és ott nekünk produkálnunk kell valamit, az, a menet. Akkor az lesz a temetési menet, nem vagyok abban biztos, hogy köntsebb fog ülni az embereknek a a személyben inkább azt fogják mondani, hogy te jó, atya is. Hogy kerültek ezek ide? És ezek rendeznek, de tényleg. És az az elképesztő. És az a hogy a Várhidi hosszú idő után az első felkészült, normális, szakmailag elfogadható kapitány. Tehát, hogy pont a szerencsétlen, jó, jó, de pont ez. Várhidi egyébként jó, de el is fogják távolítani pont ezért. Tehát, hogy eddig mindenki nagy bizalmat kapott, a Várhidi az, aki először egy, tehát, hogy a Várhidi hosszú, hosszú évek óta készült Elkészült ember, és amikor vele szerződést kötöttek, akkor egy meccsre kötötték először a szerződést. Aztán most azt hiszem egy éves. Tehát, hogy, hogy na nagyon megfontolt az MLS, hogy véletlenül, hogyha már oda kerül egy hozzáértő ember, akkor azért azt ne kötelezzük el nagyon hosszú távon a magyar labdarúgás mellett, mert lehet, hogy a puzsérnak nincsen igaza, bár általában az szokott lenni, lehet, hogy nincs a puzsérnek igaza, és mégis megmenthető, és itt van ez az ember, legyen meg az esély arra, hogy a lehető leggyorsabban el tudjuk távolítani hogyha arra kerül a sor, és hozzuk vissza azokat a teljesen alkalmatlan figurákat, akik vagy edzői múlttal, vagy minimális edzői múlttal, vagy 40 évvel ezelőtti edzői karrierrel megbuktak nem egyszer, nem kétszer, nem négyszer. De a ligával folytatott kis csatározások, a kis személyi fúrások, az egymásnak a kigolyózása, ez az MS MLSZ igazi profilja. Miért is a futballnak a megszervezése, miért is a magyar futball mélységes mélyveremből való kiemelése foglalkoztattá őket, mikor ott van egy másik szervezet, amelyik szintén rá szeretné rakni erre a most már rendkívül ki kevés pénzt tartalmazó mézes bödörre a kezét, hogy teljes legyen a képzavar. A Liga vagy az MLS? Ez a fő kérdés, nem pedig az, hogy futball, vagy sem. Hát elérkeztünk a csúcsra a vérszívó cégek intézmények top 10-es listájának első helyezettje következik. És végül a number one. Ki más lehetne a number one ezen a listán, mint a Parlament. Gratulálunk a parlamentnek, hogy elhódította ezt az első helyet. De büszkék vagyunk. Igazából persze a hatalmi ágak közül értelemszerűen a bíróság is felkerülhetett volna ide, ez, ezért egy kicsit a bíróságok felé teszünk egy a parlament szerepeltetésével, hiszen három év alatt sikerül jogerős bírósági döntéseket hozni Magyarországon, és ez mindenképpen megnyugtat bennünket. Az ez árt ez mindenféleképpen. Meg az ártatlanul elítélt emberek is megnyugtatnak bennünket, tehát hogy, hogy, hogy igenis rendesen haladunk a Balkán irányába, rendesen rend, rend, rend, rendes jó kisbanán köztársaság lesz Magyarország. Értelemszerűen a parlament szerepeltetése az, a, az egyben jelenti a, a végrehajtó hatalom, a kormány szerepeltetését. a kormány a parlamentnek felelős. Hát nem a, csak, hogy a parlamentnek a par felelős, választja a, a, parlament, a parlament választ. Így, ha, gratuláljunk a parlamentnek ehhez a kormányhoz. Már, mert, saját magunk, a mindenkori parlamentnek a mindenkori mert saját magunkat nem akarjuk minősíteni, hiszen is a soron mi vagyunk a felelősség a kormányért, így aztán a parlamentre lőcsöljük az egésznek a felelősségét, de hát azért a parlament nagyon-nagyon sok minden felelős. Például azokért a törvényekért, amiket nem lehet betartani. Azért az adó uh, rendszerért, ami elpusztítja az embert. Azért a polgárháborús hangulatér, amit a parlamentben résztvevő pártok gyerjeszterek. színház módjára mutatnak fel példát számunkra, hogy hogyan is kell egymás között eljárnunk politikai alapon az ő személyes politikai és pénzügyi tőkefelhalmozásuk érdekében. Tehát a parlament az, az, az sokkal többet tartalmaz, mint pusztán a Kosutér épületét. Egyrészt egy azért, mert ezben az épületben élő emberek mozognak, politizálnak, őnek mind-mind-mind mind nagyon-nagyon-nagyon mind, mind, mind. őszintén gratulálunk, hogy meghódították ezt a csúcsot a vérszívó intézmények toplistájának első helyét, ez nagyszerű eredmény, hiszen olyan ellenfeleket győztek le, mint például a második helyezett MLS-t, harmadik helyezett ape a negyedik helyezett Microsoftot, az ötödik helyezettet a rendőrséget mindjártunk kedvencét, a hatodik helyezettet a Centrum Parkolási Kft. A hetedik helyezett MTV t a nyolcadik helyen lévő bankokat, a kilencig helyezett budapesti közlekedési vállalatot, valamint a Stráda felügyeletet, mely a tizedik helyet birtokolja. A parlament a csúcs, ezt most <gül> már megállapíthatjuk. A csúcs, a csúcsok csúcs, ahova csak el lehet jutni. Úgyhogy a parlament az valóban jogosan foglalja el a vezető helyet ezen a toplistán. A gyalázatlista az valószínűleg így teljes a parlamentel, a vérszívók vérszívója az első helyezett. hadd gratuláljuk valamennyi parlamenti pártnak, külön-külön kiemelni is fölösleges őket, hiszen itt van ez a drága jó intézmény, amely egyesíti, mint egy számukra kvintesenciálisan felmutatja minden bajok forrását, valójában azt, ami ezt az egész listát mint egy értelmetlenné is teszi maga a lista a parlament minden, ami ebben az országban rossz, felháborító idegesítő, irritáló vérszívó, valójában a parlamentből vezethető le, úgyhogy hadd gratulál. A Microsoftot? Jó, a Microsoftot nem de egyébként a parlamentnek lenne hatalma hogy a Microsoftot is a Microsoft Hangerit is megregulázza, teljesen nyilvánvaló de hát miért is tenne ilyet? nem is ők lennének azok ez volt már a szélső közép köszönjük, hogy velünk tartottatok Hát egy valami biztos, hogy ma este, hogyha fogékonyak vagytok az ehhez hasonla hasonlatos közéleti politikai hangvételre, akkor várunk titeket szeretettel a Demokrácia Részvénytársaság című műsorban fél hattól fél hétig. Sziasztok! A szélsőközétnek vége. De ne féljen, nyereménye nem vészel. Minden hétköznap délelőtt újra átveheti, addig se keresse alottózókban. Az intellektuális nyereséget a szélsőközéposztja.